Prijemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktoré vás víta opäť pri počúvaní krátko po 20. hodine 30. minúte Boris Koroni. Aj keď teda priznávam, že tento pondelkový čas je trošku netradičný pre reláciu v prvej línii. Skôr ste zvyknutí na počúvanie relácie medzipriestor v pondelky v tomto čase. Reláciu medzipriestor sme presunuli ode neskôr, teda budete si môcť vypočuť zajtra v premiére, v, teda v útorok o 20.30. Takže dnes tak trošku výnimočne relácia v prvej línii, pretože host, ktorý tu so mnou sedí, ak sme sa ho dohodli práve na tomto termíne, tak aby nám to obom vidieť nejakým spôsobom vyhovovalo. Skôr ale ako vám hostia predstavím, tak mi dovolte také Krátke zamyslenie alebo taký úvod, ktorým by som rád tohto človeka privítal. Bolo to ešte začiatkom minulého roka, niekedy v júli minulého roka, keď sa na portáli History Web objavil článok pre predplatiteľov s názvom 5 zbytočných kníh o histórii. Jeho autor Istý pán Branislav Kolár začínal tento svoj článok konštatovaním, že niektoré knihy sú stratou času a že presne tak sa nájdú aj medzi historickými titulmi. Dokonca je to vraj ešte horšie. Tento pán zaznamenal podľa neho veľmi negatívny trend, ktorý spočíva v tom, že sa stále častejšie objavujú v knihkupectvách také knihy, také tituly, ktoré sa tvária, že sú o dejinách, ale v skutočnosti sú skôr produktom fantázie ich autorov. No a v tejto súvislosti zostavil tento pán rebríček piatich kníh, ktoré by ste, pokiaľ sa chcete dozvedieť pravdivé informácie z našej histórie, vôbec nemali vziať do rúk. No, inými slovami zhrnuté, počiarknuté, týmto pádom si vlastne môžete vybrať z dvoch možností. Tou prvou je, že prevezmete názor pána Branislava Kolára za svoj a spomínaným piatim knihám sa vyhnete veľkým oblúkom. Aj keď sa tým pádom vystavíte riziku toho, že po ich prečítaní by ste možno nakoniec nedospeli k rovnakým názorom a postojom, k akým dosť sa dopracoval ten človek, ktorý vám ich odporúčal nečítať. Alebo potom máte druhú možnosť, alebo ak chcete druhú cestu, hoci podľa mňa náročnejšiu, no to poctivejšiu, ktorá spočíva v tom, že si nenecháte radiť od nejakého pána kolára a neprevezmete automaticky, bez akýchkoľvek výhrad jeho názor za svoj, ale dáte prednosť náročnejšiemu scenáru, ktorý spočíva v tom, že si dané knihy preca len do ruk vezmete, preca len sa oboznámite s ich obsahom, s názormi a argumentmi ich autorov. Ja teraz netvrdím, že máte pritom rezignovať na nejaké kritické myslenie, to nie, ale skôr ide o to, že niečo nezavrhnete v úvode len preto, lebo to niekto povedal, aby ste to tak urobili. Keďže by tu u nás v Rádu Slobodný vysielač razíme dlhodobo teóriu, podľa ktorej sa skutočná demokracia rodí neraz vo vášnivom dialógu, Dvoch protinázorov, práve z tohto dôvodu je mi cťou poznamenať, že traja autory zo skupiny piatich historických kníh, ktorí si vraj nezaslúžia vašu pozornosť, už u nás vo vysielaní boli a dostali príležitosť obhájiť názory a tvrdenia, ktoré teda publikovali vo svojich knihách. Dnes k tejto trojici pribudne ďalší pán. Už sme tu mali Žiarislava, respektíve Miroslava Švíckého, ktorého kniha Návrat Slovenov v duchu a slove je vraj strata času. Rovnako tak sa v minulosti za náš mikrofón už posadila aj blažená Osená, ktorá napísala knihu Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu, aj keď ona si sem sadala trošku v inej téme, ale bola tu. No a napokon hostom relácie v prvej línii bol nedávno, a mnohí si na to isté spomínate, ďalším pánom do tohto trojlistka nežiadúcich autorov bol Cyril Hromník s jeho publikáciou Slovenia Slovensko. No a ako som už spomínal, dnes vám z tohto 5-stupňového rebríčka priblížim 4. autora. Už mi ostáva vlastne len jeden po dnešnej relácii, ktorý napísal publikáciu s názvom Zamočané dejiny a práve pre túto publikáciu, nie že by už predtým nebol kontroverzne vnímaný niektorými odborníkmi v oblasti, ale... Hlavne pre túto, pre túto publikáciu mám pocit, že sa ocitol v skupine nežiadúcich ľudí, alebo niekto ho označuje za konšpirátorov. Dnes tento pán dostane priestor nielen obhájiť svoju teóriu, ale navyše aj predstaviť mnohým poslucháčom rády slobodný vysielač toto dielo, pretože viem si predstaviť, že mnohí ste ho ešte zatiaľ v rukách nedržali. A... Tu v bansko štúdiu, ešte skôr ako ho predstavím, tak poviem také základné informácie o ňom, sedí človek, ktorý začiatkom 50 rokov študoval na vojenskej škole Jána Žišku v Bratislave, potom neskôr absolvoval vojenské učilište v Lipniku nad Bečvou a vo Viškove na Morave. Po absolvovaní školy bol príslušníkom výsadkového vojska v Prešove, Holešove a v Prosteove. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov študoval v Prahe a v Bratislave filozofiu, estetiku, teóriu a dejiny kultúry a umenia. To, čo vyštudoval, tomu sa v podstate venuje, teda najmä filozofii, kulturológii a dejinám. Pokiaľ ide o jeho knižné diela, má ich už na svojom konte naozaj dosť. Napísal monografické štúdie o Janovi Kolárovi, Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, Ludovitovi Štúrovi a Petrovi Jarošovi. Zároveň je spoluautorom vedeckej publikácie Dejiny filozofického myslenia na Slovensku. A neskôr mu vyšli aj ďalšie knihy, rozšírené videnie zamlčaných dejín, básnická zbierka ponad Výchrice. No a pre nás v tejto chvíli práve je najpodstatnejšia tá menovaná kniha zamlčanej dejiny. Vážení poslucháči, ja som veľmi rád, že v tejto chvíli môžem privítať autora tejto knihy, filozofa a kultúrológa, pána doktora Viktora Timuru, kandidáta Vied. Príjemný dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer. Tak, je tu s nami, vidíte, počujete sami na vlastné uši, že neklamem, sedí tu so mnou. Ak nás počúvate 24. oktobra, tak nás počúvate v premiére v tejto chvíli. A to pre vás znamená, že vlastne budete sa môcť, ak budete mať záujem a budete, bude vás zaujímať to, o čo tento host bude dnes hovoriť. Budete sa môcť zapojiť aj telefonicky. Číslo poznáte, ale to vám ho zopakujem 048 381 0101. Maily takisto nám môžete písať so svojimi otázkami alebo názormi, či už teda budú pozitívne alebo negatívne, je to len na vás. Môžete nám ich adresovať už od tejto chvíli na mailovej adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a tá tretia možnosť, ako sa môžete do tejto našej dnešnej diskusie zapojiť aj vy, je vlastne otázka, ktorú nám môžete adresovať cez našu internetovú stránku, keď kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia. Skôr ako sa s pánom Timurom pustím do debaty, chcem ešte povedať, že tá relácia dnešná bude trošku iná v jednej veci. Ja som si to tak nejako vymyslel, aj s pánom Timurom sme sa dohodli, že teda ten úvod relácie bude taký ten tradičný rozhovor mňa, mňa s hosťom, ale potom už by sa to skôr malo uberať nejakou cestou takej možno mini prednášky, ktorú si pán doktor pre vás dnes pripravil. Samozrejme, pomedzi to si dáme aj pesničky. Nebojte sa, nebudeme vás tu trápiť dvojhodinovým monológom. Ale bude to trošku iné práve v tom, že to bude potom neskôr skôr taká, taká prednáška. Ale keď som hovoril o takomto úvodnom rozhovore, tak ja by som predsa len sa vás na úvod zo pár vecí chcel opýtať. Hlavne teda to, že ono nie je čas prechádzať z toho dôvodu, že teda máme len 2 hodiny času, možno trošku viacej podľa toho, ako si to natiahneme. Nie je zase až tak veľa času na to, aby som prechádzal celým tým vašim životopisom. To ani nie je potrebné, ale čo chcem povedať, že vy ste vyštudovaný vojak, z toho úvodu je to zrejme, ktorý som tu dnes prečítal, ale vy ste potom neskôr študovali filozofiu, estetiku, teóriu a dejiny kultúry a umenia. A vy ste vyštudovaný filozof a kultúrológ. Filozof. To si mnohí ľudia vedia predstaviť, čo je to zhruba filozof, čo je to filozofia, čím sa človek, ktorý je filozof, zaoberá, to si mnohí ľudia vedia predstaviť. Ale slovo kultúrológ, to je už taký skor, také skôr problematickejšie slovo, z ktorého mnohí nevedia, čo sa za týmto slovom skrýva. Tak mi povedzte na úvod, vy ako vyštudovaný filozof a kultúrológ, ten kultúrológ, čo to je za, za oblasť vedy, výskumu? Čím sa kulturolog zaoberá? Čo je to kulturológia? Tak kulturológia je v podstate, narobi sa povedať, sú to dejiny a teória všetkých druhov umenia. Plus kultúra ako samostatný predmet ešte naviac. Toto spadá do toho predmetu alebo do toho názvu kulturológia tá kulturológia má názov vlastne, alebo ten názov sa formoval až dalo by sa povedať aj teraz po prevrate. Predtým to, na to boli rôzne názvy, nebolo to presne ako kulturológia, ale teraz v podstate je tento názov, lebo tento názov obsahuje práve všetky druhy umenia a to tak teóriu ako aj dejiny týchto umení. Uh -huh. A to vám značne pomohlo, hej, pri no. tvorbe týchto kníh, ktoré, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Toto vás značne rozšírilo. Pán redaktor, ak si prestudujete teóriu a dejiny všetkých druhov umenia, ak tomu si zoberiete filozofiu, tak dostanete rozhľad, ktorý vám nedá žiadne, žiaden iný odbor štúdia v podstate. Ani klasická história, keby som študoval tú klasickú nie, klasická histografiu? klasická história určite nie. To v žiadnom ne? prípade nie, pretože história má svoje veľmi ako úzke obmedzenia, dalo by sa povedať. No, to je tá druhá otázka, že... že... Vy teda ste sa, navzdory tomu, že ste boli vojak, rozhodli teda ale venovať v histórii, píšete o histórii. A teraz nejdem sa pýtať, lebo to je taká obligátna otázka, ktorú vám dáve už vždy, že ako sa vojak dostane k histórii. Dobre, nejako ste sa k tomu dostali, bavilo vás, to, to je v poriadku. To nechcem riešiť, ale mňa skôr zaujíma toto, že vy sa tým svojim knihám, o ktorých dnes budeme rozprávať, vy sa k tvrdeniam v tých knihách obsiahnutým a vôbec k tej vašej celej teórii dostávate cez filozofiu dejín. A ja teraz tomu nerozumiem, že sú nejakí vyštudovaní historici, ktorí idú klasickou histografiou a vy nie ste vyštudovaný historik a vy sa odvolávate na históriu dejín, na filozofiu dejín. Aký je medzi tým rozdiel? Histografia, filozofia dejín. No viete, čo je veľmi podstatný. Pretože historiografia ako taká začína tam, kde začínajú písomné e, pamiatky. A tie nesťahajú ďalej ako do 3. tisíc ročia pred našim netopočtom. A to ešte v podstate dalo sa povedať, že sa nášho územia dotýkajú veľmi ako okrajovo. Uh -huh. A pokiaľ ide o filozofiu dejín, tak filozofia dejín v podstate dnes, ak chce niekto robiť filozofiu dejín, tak to je syntéza interdisciplinárnych poznatkov. Čiže poznatkov zo všetkých druhov vedy musíte si zobrať vlastne poznatky, urobiť syntézu, porovnávať ich, dávať ich do súvislosti a potom môžete robiť vlastne určitú, určitú syntézu a určité vývody. Pretože, ale o tom budem hovoriť ešte potom ako neskôr, pretože e, vlastne, e, filozofia dejín sa zaoberá celou históriou ľudstva a nielen o tých 3000 rokov. Pretože ak berieme predchodcu človeka, tak ten siaha do 2 miliónov rokov mm. a pokiaľ berieme už dnešného človeka, tak ten siaha do 130 000 rokov alebo 100 000 rokov. Tam je to medzi tých 130 a 100 000 rokov. A vlastne, kto má robiť tú históriu alebo ten vývoj do, do, tých, do objavenia sa prvých písomných pamiatok do 3000 ro rokov je to počtom. Ja stále hovorím a tvrdím a vždycky vyvrácam, ja nie som historik. Ja nerobím historiografiu. Uh -huh. Ja robím filozofiu dejin a to je v podstate niečo iného, ako je samotná historiografia. Uh -huh. Čiže, ak som vás dobre pochopil, vy pravíte, že medzi tým klasickým historikom a vami je rozdiel v tom, že ten historik Ide, on ide dosť hlboko, že 3000 rokov je dosť veľa, ale on ide len po to obdobie, kým sa objavilo akoby prvé písmo. A vy vravíte, že no a ja, medzi mnou a tým historikom je rozdiel v tom, že ja idem ďalej. Tak? Až do tých 2 miliónov rokov. A vidíte, až do 2 miliónov ja. rokov. A, a teraz ešte zároveň hovoríte, že, že, že toto bolo zaujímavé, že ste povedali, že ale a to, tomu bádaniu po, tých, po, po 3000 rokov tomu sa venuje strašne veľa ľudí. Tuto, to bádajú všetci, ale tam hlbšie, tam, ako je, tam je ticho. A pritom, pritom to je tej, vyše 90% našej histórie, kde si tam ďaleko, áno. ale že tomu sa nikto nevenuje. Respektíve málo ľudí. No, viete čo? Tom je, v tom je problém, pretože ale o tom budem viete, ako hovoriť potom ďalej. príliš e, prížiaduce. Posledný taký klasický filozof historie dejin, dejin bol Hegel. A to je 19. storočie. Od tej doby sa v podstate nikto nejakým spôsobom priamo nevenoval samotnej filozofii dejin. I keď sa to učí aj na školách niekde, ale tá filozofia dejin sa učí to, čo bolo čo bolo v histórii A pokiaľ sa niekto mu aj venoval tej, tej filozofii dejin, tak to boli skôr také, také neúplné teda vlastne pohľady na určitý úsek dejín. Mm -hmm. Ale v filozofii a dejín sa musí pozerať na celý úsek Aha. dejín. Hej, lenže... Takže v tom je ten celý problém. No ale... A to vlastne aj v súčasnej dobe nikto nechce, pretože sa tie dejiny museli, alebo pohľad na tie dejiny museli podstatne meniť. No jednak asi nikto nechce, ale hlavne čo mi teraz napadne ako prvá vec, že vy keď robíte, keď idete interdisciplinárne cez rôzne odvetvia, alebo teda vedné odbory a potom to máte synteticky všetko vlastne zhrnúť, to chce od vás obrovský široký záber vedomostí. Vy musíte do veľa oblastí akoby vidieť, to je trošku asi problém pre mnohých ľudí dnes, viete, že keď je niekto historik a venuje sa len tomu svojmu, tak, tak akoby nemusí obsiahnuť také obrovské penzumy informácie, aké, povedzme, musíte vy? No, byť, historik, byť filozofom dejin nie je vďačná úloha. Nič z toho v podstate ne, nemáte, z toho určite nezbohatnete a vyžaduje to obrovskú, obrovskú námahu a sústr, a proste študovať všetko, čo, čo, čo je okolo vás. Pretože... Nejde sa vyhýbať ktorejkoľvek e, vede v podstate, hm. ani prírodovedie a mytológie, ktorejkoľvek, proste, ktorejkoľvek proste vedecké disciplíde, pretože všetko má svoj prínos pre ľudstvo a pre dejiny. Hm. Alebo pre vývoj ľudstva. Nehovoríme ani o dejiny, hovoríme o samotnom vývoji ľudstva v podstate. A to je čosi iného ako samotné dejiny. Alebo samotná historiografia, to je bohužel, ta semení ku. S so zmenou každej politickej situácie? Hey, no tak Keby sme sa len pozreli na blízku históriu napríklad Slovenského národného povstania, tak to Precie, sa v čase vždy ohýbalo podľa toho, aká bola garnitúra pri a podľa toho bolo buď zlé alebo dobré a, a takto sa zrejme vždy ohýbala aj hĺbšia história. Ja som si kde si čítal o vás v jednom z početných rozhovorov, ktoré sú na internete s vámi. že teda, kde sa vás pýtal redaktor, že ako ste sa vy vlastne k tej histórii dostali a prečo vás to vôbec začalo baviť a vy ste tam... Odpovedali, že vám už vlastne v tom mladom veku akoby už vám tam taký červík vrtal v hlave, keď vám učiteľ vysvetľoval depis a hovoril, že á, my a Slovania sme tu boli od 5. 6., tak vám to tam akoby nestačilo to vysvetlenie. Vy si zapýtali, no dobre, ale odkiaľ prišli, kto tu bol predtým, čo tu bolo a, a odpovede neprichádzali. Teraz, nemusíte mi odpovedať ako hneď v, celej, v celom tom rozsahu, ja len na odchcem, že, že... Teraz už tu odpoveď poznáte? Áno. Teraz už ju máte? Áno. A ste presvedčení, že je to správna tvojať? Ja si myslím na základe toho, čo som prešledoval a získal poznatky. Staviam vždy na poznatko. Nestaviam na nejakých hypotézach, alebo na nejakom fantazirovaní, čo mnoho ľudí aj k tomu siáha. Pokiaľ som nemal na niečo poznatky, tak som do toho nešiel a... Potom som sa radšej nezmieňoval a nechal som to bokom. Mm. No Čo môžem povedať na úvod, ale vy o tom budete hlbšie potom rozprávať v tej vašej prednáške, že a tá, ten základný rozdiel medzi vami a tým, čo tvrdia historici, je v tom, že oni hovoria, že my sme tu tak od toho 5. a 6. storočia vyvráviť nie, nie, nie. Ďaleko skôr oveľa hlbšie siahajú naše korene. Čo mňa zaujíma teraz v tejto chvíli, je, že prečo je to pre vás tak dôležité, táto otázka? A ako hlboko siahajú korene našich predkov, kto tu kedy bol. Lebo viete, pýtam sa to preto, lebo niekto by vám povedal, kto by sa zrejme prezentoval ako váš kritik, by povedal, že hľadanie odpovedí na túto otázku, kedy tu naši predkovia prišli, ako dlho to boli, nie je nič iné, iba, iba ako keby také kriesenie opätovných nacionálnych nálad v tejto našej Európe, ktorá je poznačená vojnami, krvavými konfliktami, ktoré tu boli vlastne práve preto. Lebo vždy sa našiel niekto, kto tvrdil nie, nie, nie, my sme tu pôvodnejší, my sme tu boli dlhšie a teraz tí iní povedali nie, nie, nie, my sme tu boli dlhšie. A že vlastne ten kritik by vám povedal, že to, čo robíte, vlastne vy len akoby prilievate olej do ohňa už v tak dosť, akoby tej názormi proste preplnenej Európy, ktorá bola naozaj poznačená rôznymi konfliktami, že vy len ako by, keby hecujete tie, tie nacionálne nálady, snažíte sa odvodiť pôvod Slovanov, kde si úplne na začiatku, aby ste dokázali, že my sme vyvolený národ. Toto by vám podal kritik. Tak sa pýtam, prečo je pre vás dôležitá odpoveď na otázku, kedy tu boli naši predkovia, ako dlho tu žili a prečo je pre vás dôležité bádanie Napríklad aj o tom, že povedzme, možno to 5. 6. storočie nesedí. Prečo je to pre vás dôležité? Pane redaktor, zaujíma vás vôbec otázka, kde sú vaše korene? Totiž na, tom, na začiatku týchto mojich skúmaní bolo to, že som chcel vedieť, kde sú naše korene. A ak začnete pátrať veľmi poctivo po týchto otázkach a po týchto problémoch, a predovšetkým po poznatkách, tak sa potom dostanete, tu nejde vôbec o nejaký nacionalizúz. Ja som príliš ďaleko od toho, aby som bol alebo zastával nejaké nacionalistické nejaké podobné názory. Veľmi ďaleko od toho. Ale na druhej strane si skutočnú historiu našich, našich teda predkov a vôbec nás teda, kde sú naše korenie, to považujem skutočne za jednu z podstatných vecí, a sme vôbec mohli sa, ako, sa niečo, o niečo oprie, že, nie že sme nespadli z neba alebo niečo podobného. No ale ako oni vám povedia, veď môžeme sa oprieť o to 5. a 6. storočie. A čo? Ako, aký ste máte? Promenu? No, samozrejme, o 5. Še, o 5. a 6. storočie. A ja hovorím potom, a čo tu bolo predtým? A to ma zase rozajúmať. Čo tu bolo teda pred tým 5. a 6. storočím? Dobre, ja v rámci tohto môjho úvodného a možno kritického úvodu budem teraz zase ten kritik a poviem vám, no dobre, čo tu bolo predtým, zase kritik vám povie, no to sa nikdy nedozvieme. To sú všetko, toto všetko, čo tu budete aj dnes rozprávať, aj to, čo hovoria iní, ktorí tvrdia, že sme tu neboli v 5. ale skôr, to sú všetko teórie, ktoré ale nikto nikdy nebude vedieť explicitne, jednoznačne, na ničom dokázať. To bude vždy len teória, ktorú nedokážete. Pane redaktor, to môže byť váš názor. No môj nie toto môj to nie, je. To je možno ja... váš názor. Dobre, beriem, že teda chcete ako oponovať. Ale ja som nevychádzal z nejakých predpokladov alebo z hypotéz. To už opakujem znovu, že na čo som nemal poznatky, do toho som nešiel. Ale tie poznatky sú dnes také, že tie poznatky sa nedajú vyvrátiť. Len ich ľudia alebo mnohí teoretici bohužiaľ zatiaľ nechcú akceptovať, pretože to by znamenalo zásadný prelom alebo obrad v náhľade alebo nazeraní na celé európske dejiny. Nie len naše, ale európske dejiny. A Európa je dnes taká, aká je a o to záujem samozrejme není. No dobre, toto nám vlastne potom hlbšie vysvetlíte neskôr, že vlastne čo je za tým, prečo, prečo nie je snaha teda naozaj zobrať tie poznatky, ktoré už dnes tu podľa vás sú jednoznačne, prečo nie je snaha ich nejakým spôsobom zakomponovať do nových dejín, to nám vysvetlíte hlbšie, ale čo je, čo je teda nespochybniteľné je aj to, čo som prečítal v tom svojom úvode, že vždy sa niekto objaví, kto povie... Timuru nečítajte, to je proste konšpirátor, šarlatán, vymýšľa si. Keď sa pozriem na knihu Kupectvo Martinus, tak to, ktoré pridáva vaše knihy, tak vždy je tam napísané, že obsah tejto knihy je vnímaný ako kontroverzný. Pri čítaní každej knihy odporúčame nezabudnať na kritické myslenie a názory odborníkov v danej oblasti. Inými slovami, chcem povedať, že, že pre nejakú skupinu, povedzme vplyvných ľudí v odbore, ste persona non grata, ste proste človek, ktorého oni označujú za šarlatána, ktorý si proste tie dejiny prispôsobil nejakým svojim ideálom, ktoré si vysníval. A mňa teraz zaujíma vaša reakcia na tieto kritické hlasy, lebo ja som ich čítal, ale nikde som nepočul vašu reakciu na to, čo oni tvrdia, tak to by ma ju zaujímalo, že čo vy vravíte na tieto. Ište som vás tým neprekvapil, to viete o tom, že takíto kritici Aj. sú... Poznám ich, pán redaktor, a ja na takéto kritické hlasy ani nemením reagovať. Tam není ani konkr jediná konkrétna výhrada alebo výtka. Mm. To je také všeobecné, ktoré bohužiaľ dnes používajú, aj naš, na, naše masmedia, používajú takéto... Proste niečo povedia bez toho, aby to dokazovali. Nech to dokážu. Nech ukážu, v čom je tá moja publikácia proste alebo zlá alebo, mm. alebo ja uchylná. Nepresná, alebo, alebo hej, také niečo. Takto. Zatiaľ to nikto nepovedal. Aj všetky kritické hlasy, ktoré dopustiaľ boli, bolo ich veľmi málo, ja som rezarregistroval tri, ani jeden nedal ani jednu konkrétnu výhradu, mm -hmm. prečo proste, tie publikácie nepríjima, alebo prečo sa mu vzdajú ako nie príliš dobre. Hej, to ste sa teraz v tejto chvíli zaradili do dlhého zástupu mnohých, ktorí tu u nás vystupujú. Či už spomeniem Emila Páleša, sofiolog, alebo aj rôznych historikov, ktorí tu u nás vystupujú, ktorí vlastne toto isté hovoria, že kritizujú ma ono sa to javí ako kritika, ale nikto mi nič konkrétne odborné nevytkol. Oni povedia, že celé vaše dielo je takéto. A, a dobre, veď v poriadku, veď kritika má byť, veď to je dobré, kritizujte. A povedzte mi konkrétne, kde sa mýlim, kde robím chybu, čo som zle urobil konkrétne, ale že to nepríde konkrétna kritika, len ako tak všeobecne povedia, že všeobecne ste úplne mimo myslu a že takto. Čiže toto chápem, čo teraz hovoríte. No a ešte posledná otázka, potom si dáme pesničku a pôjdeme už na tú prednášku. Že, um, Zaujímavé ale je to, že čítatelia, respektíve mohli by sme povedať laická verejnosť, tá vás vníma úplne inak ako, ako niektorí ľudia z tejto oblasti odbornej. Vaša kniha, o ktorej aj dnes bude reč, bola, myslím, v 2014 najlepšie predávanou knihou. Vy ste dokonca v Novom slove vyhrali anketu o najpopulárnejšiu knihu. Čiže toto my skúste vysvetliť. Zamýšľali ste sa nad tým, prečo je taký veľký rozdiel medzi povedzme nejakými odborníkmi, ktorí vás kritizujú, nie všetci, ale niektorí, a povedzme medzi tou laickou verejnosťou, ktorá naopak vaše knihy veľmi víta. To mňa zaujíma, tá polarizácia. V čom to môže byť? Že na jednej strane historici niektorí, ktorí sú veľmi kritickí k vám a na druhej strane ľudia, ktorí vaše knihy milujú. Pane rektor, ak je niekto zaujatý pre súčasnú západnú ideológiu, tak nemôžeš s touto knihou súhlasiť s mojimi knihami. To je, to je naprosto, naprosto ako jednoznačné. Ale na druhej strane chcem povedať, že tie moje publikácie nie sú pre obyčajných ľudí, pretože sú na čítanie veľmi zložité a ťažké. Hmm. To stiž obidve knihy, to je faktografia na, našej celej minulosti. A ta faktografia, kto sa v tom nevyzná, aspoň trošičku, ktorý nemá, kto nemá príslušné vzdelanie, tak to nemôže čítať. Mhm. Takže to není prelajskú verejnosť. Prelajskú verejnosť som žiaľ donútený mnohými teda pripomienkami, aby som napísal z týchto dvoch kníh práve prelajskú verejnosť, takú populárnejšiu. Tak či sa mi to podarí, ešte neviem, ale skúsim to. Mhm. Takže toto hovorím, není prelajskú, to je skôr pre širokú kultúrnu alebo širšiu kultúrnu, ale vzdelanú odbornosť v podstate. Mhm. No minimálne, pokiaľ viem, tak zamlčané dejny kniha asi nejakých 500 strán môže mať. Tak. Koľko? 500? Uh, no má to okolo 500 strán, tak. áno, presne neviem ani ja, takže 500 strán, lebo, lebo Preto sa pýtam, lebo zachytil som presne tento apel ľudí, že, ktorí vám vravia, že viete čo, že ako skráťte to, urobte takú jednu tenšiu knižočku, a takú, ktorú, ktorú by ste napísali možno takým populárnejším spôsobom. Takže chystáte niečo také, možno taká dobrá informácia pre ľudí, ktorí vás čítajú? No, pokúsim sa o to, zatiaľ to nemám ako, ale tým, že teda prispievam každý mesiac aj do časopisu Zem a Vek, kde musím skrácovať, tu mám, mám tam 10 tisíc znakov v podstate, čože, čo sú krátke, a musím teda vlastne skrácovať tieto veci. Takže sa pokúsim, ale zatiaľ je to všetko v take, takej, takej rovine úvah, dalo by sa povedať. Takže uvidíme potom neskôr, ako to dopadne. Čiže zatiaľ nebudeme nič veľké slubovať a... ľuďom, aby potom neboli sklamaní. No dobre, ja som si tak asi to tak vymyslel, že tá úvodná polhodinka by mohla patri teda mojim otázkam. Tu som v podstate vyčerpal. A teda my sa po tej pesničke úvodnej, ktorú ja teraz pustím, aj vy sa môžete občerstviť a naši poslucháči, tak sa porozprávame hlbšie vlastne o tom. V čomu ste sa vlastne vydostali, k akým poznatkom? V čom je ten váš pohľad iný na rozdiel od tých historikov, ktorí teda, ako ste hovorili, idú tou klasickou histografiou? Ja si myslím, že to bude z vašej strany veľmi zaujímavé rozprávanie, takže ale stále platí to, čo som povedal pre poslucháčov. Vy v prípade, že budete mať nejakú otázku alebo názor, tak nám ho napíšte, potom neskôr môžete aj zatelefonovať tie kontakty, si samozrejme zopakujeme, ale poďme teraz na hudobnú prestávku. Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, ktorej hosťom dnes je filozof a kulturolog pán doktor Viktor Timura, kandidát Viet. Ja som vás spomínal, to bolo ešte vlastne v tej úvodnej polhodinke pred pesničkou, že tá dnešná relácia bude tak trošku výnimočná v tom, že nebude to klasický rozhovor mňa s hosťom, ten sme si teraz za nejakým spôsobom zahrali v tejto úvodnej polhodinke, kde som teda zistil tie dôležité informácie, aby ste aj vy vedeli o, o tom, kto vám bude vlastne ďalej uh, rozprávať. No a teraz by sa to malo po tejto pesničke preklopiť skôr do takej uh, prednášky, mini prednášky, nebude to ucelená prednáška dvojhodinová, dáme si samozrejme pomedzi to nejaké pesničky, pomedzi to sa aj vy môžete samozrejme pýtať. Ale teda by sme sa posunuli uh, hneď teda, k tej mini prednáške, ktorú by som asi rád začal otázkou, že teda už sme čo to povedali v tej úhodnej polhodine, ako ste sa dostali k histórii, prečo, čím ste vy iní od tých klasických historikov, no ale tak či onak ako napísanie takých rozsiahlých publikácií o našich dejinách, to proste uh, musí človek veľa bádať, veľa veľa rôznych uh, materiálov si preštudovať Vy ste si ich evidentne preštudovali to už sú roky No a tak nám povedzte, akým poznatkom ste sa vlastne dopracovali? Čo vlastne ste všetko zistili pri tom študovaní materiálov, tých rozsiahlých publikácií? No, musím povedať na začiatku, že v podstate k smutným zisteniam. Dalo by sa povedať, že k potemkinovským teoretickým konštrukciám, na ktorých žiaľ stoja európske i naše najstaršie dejiny. Dôsledkom je ešte oveľa smutnejšia zárejitosť, pretože Európania žijú vo falošnom historickom povedomí. Niejakí Arejci neprišli z Indie do Európy a Germani nemali a nemajú nič spoločného s Arejcami. Teória o arískej, tým menej čistej a nadradenej rase Germanov je manipulácia teoretikov 19. storočia ktorá vyjadrovala mocenské politické ambície a záujmy. Nikdy neexistovali ani nejakí indoeurópania s indoeurópskym jazykom. Je to teoretická konštrukcia, vďaka ktorej Slovania celkom vypadli zo starších európskych dejín a stratil sa takto významný podiel Slovanov na formovanie Európy v dávnej minulosti. Nepochádzame ani z Afriky, ako sa nám usilujú nahovoriť niektorí súčasní teoretici. Pôvod Európanov i Slovanov je na Kaukaze. Slovania neprišli do Európy až v 5. či 6. storočí, ale formovali sa tu od nepamäti ako ostatné európske národy. Ich pôvod a začiatky sú v severokaukazskej Európidnej čeli ktorá vtedy predstavovala jednotnú, ešte nediferencovanú európsku populáciu. Tá sa od poslednej ľadovej doby, teda asi od 15 000 až 10 tisíc rokov, začala diferencovať na jazykovo-kultúrnom základe na keltsku, slovanskú a germanskú vetvu. Slovania majú oveľa bohatšiu milosť, ako nám o tom hovoria oficiálne dejiny ale zapadoeurópsky bádatelia, jazykovedci a historici vynaložili značné uslie na to, aby sa Slovania do najstarších európskych dejín nedostali a aby sa na ich minulosť jednoducho zabudlo. Lenže brázdy, vyurané tak veľkou populáciou, ako sú Slovania, sa z dejin ani z planéty odstraniť nedajú. A neúspešne skončili aj opakované vojenské pokusy o zotročenie a v niektorých prípadoch aj priamo o zničenie Slovanov. Žiaľ niektorým súčasným politickým špičkám, osobitne v USA, ale aj v západnej Európe, zotročenie a zničenie Slovanov naďalej haráši v hlavách. A objavuje sa, a sa to aj v niektorých súčasných projektoch transatlantickej civilizácie. Nechcem hovoriť konkrétne o týchto zrajetostiach, ale sú v mojich publikáciách mm. um, proste zaznamená. Hej, tam to nájdu, po, čitatelia. Na súčasné európske dejiny sa ozvali kritické hlasy aj niektorých západných historikov. Spomeňme aspoň anglického historika prvé polovice 20. storočia Christophera Dovsna. V Prahe vyšla jeho publikácia Zrození Európy v roku 1994. Alebo súčasného anglického historika Normana Davisa. V Čechách vydali jeho publikáciu Európa dejiny jedného kontinentu v roku 2000. Ďalším kritikom bol Jacques Le Goff, vedúca osobnost francúzskej historické školy anále. Kritika je potrebná, lenže sama o sebe nepostačuje na nápravu pokryvenej európskej historie, a nemôžno očakávať, že v súčasnej mocensko politickej a zajmovej situácii dojde k zmene pohľadu na začiatky európskych dejín a najmene slovanských dejín. No dobre, teraz vás len trošku preruším, kým budete pokračovať ďalej, len jednu otázku. Teda vravíte, že keď som sa vás opýtal, že na čo ste vlastne prišli, tak hovoríte, no tie moje zistenia boli veľmi smutné. Inými slovami vravíte, prišiel som na to, že my tu žijeme akoby v, takej, v takom historickom bezvedomí. Vysvetlili ste dôvody, prečo to je, prečo si myslíte, že v tomto žijeme, ale teraz ja nerozumiem jednej veci, že tí naši historici, ktorých máme, archeológovia, tí by teraz nás zámerne podvádzali, alebo oni netušia o tomto, ako to je. Prečo, prečo, prečo by to robili? Chýba mi ten motív, Prečo by hovorili niečo, čo nie je pravda? Viete, čo takto by som povedal. Nechajte ma dohovor tam všetko v, v tej mojej prednáške, ako mám, zapracované. Mohol by som odpovedať aj priamo teda na vašu otázku, ale potom by som sa zase znovu Dobre. opakoval. Dobre. Toto, čo som ako teraz povedal na úvod, to je taký úvod takých základných problémov, uh -huh. ku ktorým sa teraz dostaneme konkrétnejšie. Čiže vysvetlite to, prečo An. vlastne žijeme v tomto. Dobre. Prvé, čo je, treba si uh, proste vysvetliť, ako došlo k tomu teda, že Európ Európania žijú vo paloštom historickom povedomí? Stredoveký pohľad na svet a dejiny bol jednoduchý. Za oficiálne dogma bola prijata Aristotelova geocentrická sústava, podľa ktorej zem bola stredom vesmíru. A to napriek tomu, že už z Pontum, súčasník Aristotela a po ňom z žil v rokoch 310 až 230 pri našom letopočtom, tvrdili, že Zem sa otáča okolo svojej osy a s ostatnými planetami sa pohybuje okolo Slnka. Človek podľa stredovekej dogmy bol stvorený na obraz Boží, teda dokonalý so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane vedomie a ďalej sa nevyvíjal. Národy alebo etnika Vznikli pri stavbe Babylonskej veže popletením jazykov. Proti týmto stredovekým predstavám o zemi človeku a vzniku národov sa nepripušťala nejaká pochybnosť ani diskusia. Nebolo preto potrebné skúmať povod, vznik ani vývoj človeka, ani formovanie národov. Všetko bolo dané. Stredovek považoval svet za jednoducho za Generácie ľudí sa sice striedali, starí zomriali, noví sa rodili, ale verilo sa, že stále rovnakí, že sa nemenili a nevyvíjali. Stredoveké kroniky európskych národov odvazovali svoj povod od legendárnych biblických osobností Magoga, Sina Jafeta, Sema a iných. Konštruovali od nich dokonca celý rád ďalších potomkov, aj so špekulatívnym vypočítavaním letopočtov odstvorí sveta. Lenže to nemalo nejakú oporu v realite. S nástupom rezinezácie a osvietenstva a s novými poznatkami vo vede, táto predstava o svete človekovi a formovaní národov bola náštrpevná, aj keď predporovala ďalej. Uh -huh. V 18. storočí narastali prírodovedné poznatky, ktoré stredoveku predstavu čeraz viacej spochybňovali. Najprv prišli Keplerové zákony o pohybe planet, potom názory a teórie Jordana Bruna, Galileo Galileo, Mikuláša Kopernika, Newtonové zákony mechaniky, ale najmä novodobá filozofia, filozofia od Francisa Bacona po Hagla v nemeckej klasickej filozofii, ktoré značne narušili tento stredoveký obraz sveta a bolo len otázkou času, kde a kto príde s na svet aj na dejin. Začiatkom 19. storočia centrom európskeho vzdelenia boli nemecké univerzity, na ktorej sa popri filozofii a literatúre formovala európska lingvistika spolu s novým pohľadom na dejiny. Do formovania nových európskych dejín významne zasiahla správa anglického právnika v Kalkate, Williama Johnsona. V Indii sa mu dostali do ruk najstaršie indické písomné pamiatky Védy. Po zoznamení sa s nimi roku 1786 podal správu o arícoch v Indii a o príbuzných slovách v indických vedách s európskymi jazykmi. Atmosféra, v akej sa formoval nový pohľad na svet a európske dejiny, nebola priazníva. Bolo po napolonských vojnách, Európa bola rozrušená, a v Nemecku sa proti galeizmu zdvíhala vlna pangermanizmu, ale aj s ostrým vyhradením proti slovanom. Uh -huh. A tak nemeckí intelektuáli a bádatelia 19. storočia vytvorili teoreticko-historickú konštrukciu, ktorá nezopodrola skutočnosti. Prispôsobením a manipuláciou s informáciami vytvorili falošnú teóru, tzv pangermanský model európskych Pan Pangermanský model európskych dejin odvovodňovala mocenské ambície Germanov a nárovky na náľadu a ovládanie slovanských národov. Relikty tohto falovšného historického povedomia žiaľ pretrvávajú do súčasnosti. A je preto na čase sa na tieto skutočnosti, skutočnosti a úsilia pozrieť kritickým okom v súvislostiach, vzhľadom na súčasné poznatky. Samostatnou kapitolou teoretických konstrukcií pangermanizmu bola formujúca sa nemecká jazykoveda práve s využitím Johnsonovej informácie o arejcích v Indii a o príbuzných slovách v indických vedách s európskymi jazykmi. Na tomto základe Rozvinuli teóriu o príchode Aryjcov z Indie do Európy v 3. tisícročí pred našim letopočtom. Európske národy si predstavovali ako rôzne roje toho istého úľa, ktoré úľ postupne opustili. A čo je najväčší fopa, Germano vyhlasuje za Aryjcov. Aryjci pritom nemali absolútne nič spoločného s Germánmi. Aríci boli nositeľmi kultúry s lievkovými pohármi. Neprišli z Indie do Európy, ale z Európy do Indie. Zo strednej Európy smerovali v niekoľkých vlnách medzi 2500 až 1700 rokmi na východ. Značná časť prešla Chajbarským priesmykom až do Indie k riekam Indus, Jamuni a, a Gangi. Pri prechode východnou Európou Strhli zostavu aj časť Venetov s keramikou zdobenou otlačkami šnúry. Našla sa až pri rieke Gangi. Boli to však všetko slovanské kmene, ktoré s germánim nemali absolútne nič spoločného. Germánske kmene zostali vtedy na Judskom polostrove a v Škandinávii pri lovecko-zbráteľkom spôsobe života a bez akéhokoľvek migračného pohybu. Podľa takto prispôsobenej teórie, Germáni mali prísť Indie do Európy ako prví a preto sa vyhlasili za čistú a nadradenú rasu. Slovania podľa tejto teórie sa pri postupe do Európy mali prekryžiť s inými rasami a čo je veľmi dôležité, mali prísť do Európy v najskôr až v 5. či 6. storočí nášho letopočtu. Preto ich vyhlasili za nečistú a podradnú rasu. Tak vznikla pangermanská teória o čistej a nadradenej germánskej rase, nazývaná aj reciovou teóriou, a relikty žiaľ pretrvávajú. Odsun prichodu Slovanom do Európy do 5. a 6. storočia poslúžil germánským teoretikom na to, aby prakticky všetky kmene, ktoré menovali antickí autory v písomných v strednej, a v strednej Európe od Rina po Vyslu vyhlasili za germánske. Slovania v tejto teoretickej konstrukcii nemali v Európe miesto, lebo mali prísť až v 5. a 6. storočí nášho letopočtu. Skutočnosť je však celkom iná. Nemeckí jazykovéci vo svojich teoretických prácach potom porovnávali jazyk ved a sanskritických pamiatoch s európskymi jazykmi. Pravda, okrem slovánskych jazykov, pretože jazyk ved, ktoré vznikali asi tisíc, asi tisíc rokov po príchode prvých arejcov a venetov do Indie, je však len staršia podoba slovanských jazykov. Čiastoče síce už ovplynená jazykom povodných kmeňov v Indii, dravidov a mundov. Z indických ved a často ešte aj zo sanskritských pamiatok, ktoré vznikali asi od ďalších tisíc rokov neskôr ako vedy, môžeme preto usudzovať na najstarší jazyk Slovanov aj na ich mitológiu, v čase príchodu do Indie v 3. tisícročí pred našim letopočtom a nie na západoeurópske jazyky. Podobné slova v indických vedách sa do západoeurópskej jazykov dostávali migráciami kmenov z východnej a strednej Európy už asi od 40 tisíc rokov pri našim letopočtom. A to v dobe migrácií tlub graveck graveckých lodcov, ale zvlášť venetov s keramikou zdobenou otlačkami štúry od polovice 3. tisí ročia pri našim letopočtom, ktorí prešli až k Bodamskému jazeru do, Norma do Normandie i Bretonská. Na jazykovecov nadviazali nemeckí historici, ktorí priraďovali slovanov ku Gerbánom. Proti tomu protestovali už naši študenti na nemeckých univerzitách aj Pavel a Jozef Ko a Jan Kolar. Aj podľa jazykoveca európskeho formátu Ferdinanda Sosýra jeden z najväčších omylov jazykovecov a historicov 19. ročia v Nemecku bolo, že sanskritstvu, pripísali úlohu najstaršieho jazyka a povýšili ho do úlohy prajazyka, ku ktorému hľadali národ, ktorý z počiatku nazývali dokonca indogermánsky. A keď sa tento pojem indogermánen ukázal ako neunostný, zmenili ho na indoeurópsky, ktorému však podobne v skutočnosti nič reálne nezodpovedá, aj keď pojem pretrváva do súčasnosti. Nijaký indoeurópsky národ ani jazyk nikdy neexistovali. Ide o účelovú teóriu a manipuláciu, ktorá nemá poznatkové zámez za Zmie. Indické vedy ani sanskritské pamiatky neobsahujú nejaký podnet na takéto úvahy a závery. Treba však povedať, že ani v Nemecku túto teóriu nepríjmali všetci badatelia. Napríklad podľa nemeckého profesora dejín Schlecera, Slovanie boli v Európe už od druhého tisícročia. Filozof J.G. Herder sa ako jeden z mála nemeckých osobností vyslovil o slovanoch pozitívne, najmä o ich budúcnosti a významne tým ovplyvnil mysliteľov nášho obrodenia. Reálne uvažujúci však boli aj ďalší mysliteľia ale ich názory oficiálna línia nebrala do úvahy, nehodili sa do pangermanského modelu. Naši historici sa prispôsobili názorom pangermanského modelu európskych dejín, prevzali ho a ponechali dosť pramených poznatkov k našej minulosti nepovšimnutých, pretože sa nehodili do prijatého modelu európskych dejín. Na druhej strane však treba objektívne priznať, že naši historici aj veľa urobili pre naše dejiny, preto, že ich máme dnes aspoň také, aké sú, pretože z počiatku museli čeliť pseudoteóriám nielen z hľadiska pangermanského modelu európskych dejin, ale aj zo strany našich susedov, ktorí si mnohé z najstarších dejiní Slovanov a Slovenov prisvojili. Bolo treba sa brániť proti týmto teóriám, najmä zo strany maďarských historikov, ale aj niektorých českých, najmä, ale nielen v dobe čechoslovakizmu. V tomto smere naši historici urobili veľký kús práce. Dáme pesničku? Áno. Dáme, dobre, ale máme tu niekoľko otázok, tak ešte predtým, ako si zahráme, Áno, pesničku, no, tak predtým, ako si zahráme pesničku, tak otázka od Martina. Zdravím hoďa do štúdia. Ako sa vaše poznatky zhodujú s nálezmi Cyrila Hromníka, ktorý našiel zhody našich názvov napríklad riek s tamilským jazykom a na základe toho odhaduje osídlenie našich území na rádovo tisíce rokov pred naším letopočtom? Vaše nálezy sú v zhode alebo si protirečíte? Nie sme v zhode celkom, pretože Cyril Hromník tvrdí, že prišli sem kupci alebo obchodníci z Indie, a priniesie nám názvy našich riek a tak ďalej. E, tento názor ja nezdielam, pretože indické vedy jednoznačne hovoria, že Arysi prišli e, do, z Európy do Indie a nie naopak. Uh -huh. Takže v tomto smere nie sme zhodní. Ďalší mail, tu máme to je skôr taká úvaha, že áno, kto má odlišný názor je zaškatulkovaný ako kontroverzná persona, krajan z Horní Jadyže, ze ktorým už leta komunikujem i pomáha v pátraní ve vieci, co je warheit a co dichtung. Bilo by to kvanta faktu, ale položím problém od jednoduché viety. Nemusíte lháť, jenom nežeknete plnú pravdu a to bohate stačí. Uh, teraz neviem, ja... Očkajte, chvíľ, otvorím to na väčom. Uh, Ja neviem ani, či je to k tejto našej téme dnešnej, takže to prejdem, pr potom si to prečítam cez pesničku a keď to bude k téme, tak to potom dočítam. A máme tu ešte jednu otázočku k tomu, čo ste teraz hovorili o hľadom toho uh, pán germanizmu. Pýta sa Jan, teda vlastne celý problém je v tom, že ako ste spomínali, v 19. storočí Nemci chceli byť nadradeným národom, tak si k tomu prispôsobili dejiny? Pýta sa, Jan. Dá sa takto povedať. No dobre, tak si dajte sluchadlá na uši, lebo máme už aj prvého poslucháča telefonického. To sa nám to rozbehlo s otázkami. Príjemný dobrý večer. Prajeme niekomu. Áno, ja, ja, ja teda na to, čo teraz uh, vysielate ohľadne histórie, tak by som chcela iba uh, jednu poznámku urobiť. Uh, Nech sa páči. No, uh, 29. októbra uh, o 8.30 do kultúrnom dome Ružinov v Bratislave občianske združenie Pán Slovanská únia. Uh, bude mať práve takéto historické prednášky a konferenciu, ako teraz a aj to veľmi zaujímavé. A aj to, čo som počula teraz, tak vlastne sa svojím spôsobom zhoduje s týmto názorom, takže bolo by veľmi dobré, keby tam aj pán profesor prišiel a prípadne aj ostatní ľudia, keď majú záujem. Mm, a kedy to bude ešte, Opakujte 29. októbra. 29. októbra. Počkajte, rado, že to, je už, to už je o nejaký týždeň necelý, to už asi pán, pán Timora nestíha tam. Či idete tam na tú akciu? Nie, ťažko povedať. Zatiaľ, zatiaľ nemôžem slúbiť, pretože mám dosť... Ste rozlietaný. Áno, dosť, dosť, presne oh. tak. Uvidím, pozriem sa doma na kalendár a keď bude môcť, tak príjem, ale neslúbujem zatiaľ. Tak, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Bolo by to, lebo tam budú viac historici, ktorí budú podobné veci rozoberať, ktorí sú napísali aj nejaké články a je to asi v tom druhu, v ktorom hovoríte. No, akurát teda ma veľmi prekvapil ten Kaukaz, ale je to veľmi prijatelné. No. Dobre, tak uvidíme. Možno vás pán Timura prekvapí a objaví sa tam. Ďakujeme veľmi pekne za otázku telefonickú. Majte sa pekne do počutia. A ešte predsa len jeden mail, ktorý prišiel od Zuzany. Tá sa pýta, že čím to je, že až teraz sa začína o týchto veciach hovoriť? Prečo sa to nespomínalo už dávnejšie? Takéto teórie, aká iný to dne To sa môžete spýtať iných, ani mňa. Ja som s tým začal, pretože ma to nejakým spôsobom iritovalo, prečo by sme tu mali existovať až od toho 5. a 6. storočia, začal som pátrať potom. Prečo potom nepatrali iní, to ja neviem, to sa musíte spýtať ich. No ale v každom prípade teraz už týchto teórií, aké aj vy hovoríte, iste medzi vami o pánom Hromníkom, napríklad aj o pánom Cvengrošom alebo Žiarislavom, ktorý tu vystupoval, budú rôzne, budete sa rôzniť v mnohých veciach, ale vlastne všetci sa zhodujete minimálne v tom, že vravíte, že to, ako je nám tá história predkladaná. Nie je to pravda, Hej. A asi sa Zuzana pýtala na to. Ale by som vás nie, nedá sa hovoriť, že to nie je pravda, pretože naša história alebo histori historici alebo naše pramene, ktoré máme k dispozícii, začínajú 5. 5. 6. storočím a tam sa nedá povedať, že to nie je pravdou. Ale naše, naše korenie, náš povod je oveľa v minulosti a to, a to sa nespomín. sa nikto nezahoberal doteraz. To je ten problém. No, a dobre, to je dobré, že ste ma opravili. A teraz o to ide, že pribúda ľudí, ktorí toto vlastne hovoria ako vy. My sa, vy sa v niečom rozchádzate v nejakých parciálnych záležitostiach, ale pribúda ľudí, ktorí hovoria presne o tomto, že, že ten, ten pôvod je oveľa hĺbší. A ona sa Zuzana pýta vlastne, že prečo až teraz? Čo bolo? Bolo potrebné mlčať? Báli ste sa to predtým? Ho? Nebolo o treba mlčať, ale ja som bol v zamestnanie úplne inom a mal som celkom iné problémy a starosti. A ja som sa do týchto otázok vehementne pustil a vtedy, keď som prišiel alebo odišiel na mm -hmm. dochodok. Čiže... Kedy som mal čas sa tomu skutočne venovať. Takže tu nejde o nejaké to, že som nechcel alebo sa bál. Hej, hej, hej. Ide o to, že som predtým hľadom na to, že som bol existenčne závislý, závislý samozrejme na zamestnaní, tak som musel si plniť pre svoje e, povinnosti v zamestnaní no, no. a potom som len mohol robiť ďalšie veci. Čiže nebolo o tom, že by ste sa báli Nie, pre tým niečo ne. takéto povedať. Ne, nebolo to zkrátka. Bolo to čistie len o tomto časovom. Dobre. Pesnička a po nej budeme pokračovať. Ďalej. môže pomaličky potichu pod nami znieť a my sa posúvame s mojim dnešným hosťom, pánom Viktorom Timurom, ďalej. Uh, opakujem pre tých, ktorí ste možno prišli trošku neskôr k rádiovým dnes sme túto reláciu trošku tak inak, inak poňali, v tom zmysle, že teda od istej chvíle je to skôr taká prednáška po blokoch. Ako ste si všimli, na vždy na konci toho bloku dáme priestor vašim otázkam, tie nám samozrejme môžete adresovať na studiozavínačslobodný KSK. Tie bloky sú vždy také asi 20-25 minútové, kedy nám pán Timur ozrieví ďalšie, ďalšie skutočnosti, ku ktorým došiel. A vždy v závere v rámci toho bloku dojde na vaše otázky, takže maily môžete písať na studio zavinač cez našu stránku a takisto aj telefonický, nám ich potom môžete volať na číslo 048 381 01 Z toho úvodu, čo ste hovorili, mi to teda vychádza tak, že z tých, jeden z tých hlavných dôvodov, prečo vlastne žijeme, akoby v takom uh, historickom bezvedomí, nesú aj naši historici, ktorí, ja som si to tu aj zapisoval, ako ste hovorili, ktorí možno až dobrovoľne sa priradili k teórii pangermánskeho modelu, podľa ktorého teda okrem iného sem naši predkovia na tieto územia prišli v 5. a 6. storočí a teda, že si množstvo historických faktov, ktoré túto teóriu vyvrácajú, nevšimli alebo ich zámerne ignorovali, lebo sa im povedzme ľudovo povedané nehodili do krámu. Ak by to ale tak bolo, ako hovoríte, ak je to teda pravdou to, čo tvrdíte, že tu žijeme v takéto nevedomosti, potom sa natískala otázka, že... Či vôbec je možné dopracovať sa k nejakej pravde o našom pôvode a o, našoch, o našich začiatkoch minulosti? Je to vôbec možné? Ja si myslím, a keby som nebol presvedčený o tom, že je to možné, tak by som sa do takýchto publikácií a do takýchto prác ani nepúšťal. Ale na druhej strane je pravdou, že není treba obiňovať našich historikov nejak, zvlášť, že niečo zanedbali alebo niečo podobného. Pravdou je, že sa prispôsobili tomu pangermanskému modelu mm -hmm. e, európskych dejin. Ale na druhej strane človek vznikol v podstate medzi 130 a 100 tisíc rokmi a rod homo, predchodca človeka, už pred dvoma miliónmi rokov. Historici začínajú tam, kde začínajú písomné pramene. Áno, to ste vravili tých 3000 rokov dozade. žiadne písomné pramene, samozrejme, neexistuje, Čiže to není problém historikov. Mm -hmm. A tak vzniká preto otázka, kto vlastne má riešiť viac ako 98 alebo dokonca 99,9 hm. ľudskej existencii a jej dejiny. A to je základná otázka. A na túto otázku zadal odpoveď aj archeológ Pavel Mačara, to je archeológ konkrétne z, Košic, z Košického uh, archeologického ústavu, ktorý patrí vlastne pod Nitru. Mm -hmm. A v publikácii Etnogneza Slovanov v archeológii sa zaoberal touto otázkou. A ten hovorí, že bez archeológie a jej poznatkov, ako uvádza, to nie je možné. S tým je treba úplne skotuť, skutočne bez archeológie sa nemôžno dopracovať teda nejakých ďalších podatkov. Ale na druhej strane, a to hovorí on sám, že archeológia nemá metodologické prístupy a prostriedky na riešenie väčšiny otázov súviziacím so vzdikom a vývojom človeka ani ľudských pospolitostí. Preto nemôže sama riešiť začiatky ľudských dejí. Kde teda hľadať a ako prístup k našim najstarším dejinám, keď písomné pramene neexistujú a archeológia na to sama nepostačuje. Východiskom z tohto problému je možné iba vo filozofii dejín, ktorej základom je syntéza interdisciplinárnych poznatkov s cieľom objasťiť etnogenézu. Metodickým návodom riešenia môže byť len antropogenéza, teda povod, vznik a vývoj samotného človeka ako základného ontotvorného subjektu ľudstva, spoločnosti a dejín. Bez človeka by nebolo nejakej spoločnosti ani nejakých ľudských dejín. tým menej dej, dejin jednotlivých národov a štátov. Človek je jediný ontotvorný subjekt na našej planéte. Pravda, Dejiny tvoria aktivity ľudských je teda národov a štátov, a jednotlivci. aj keď sú to vlastne ontotvorní jednotlivci. Spoločenstva, národy a štáty sú teda dejnotvorným subjektom, aj keď aj v nich je jediným ontvorný, ontotvorným subjektom človek. Z tohto hľadiska prvým predpokladom je ujasniť si vznik objavenie sa dnešného človeka a jeho základné prelomové etapy vo vývoji. Mm -hmm, čiže musíme zovľa hlbšie vravíte. Jasné. No. Áno. Takto sa ukazujú hneď na začiatku dva základné problémy, ktoré filozofia a dejiny prednosti musí riešiť. Po prvé, je to problém antropologický, čiže antropogenézy. A po druhé, na základe antropogenézy výjsť k riešeniu problému, problému etnogenézy ale ani s povodom a vývojom človeka to však nie je také jednoduché. Na povod a vznik človeka nie je zhoda názorov odborníkov. V zásade existujú dve vzájomne protirečivé teórie. Prvá je monogenetická, podľa nej človek vznikol v Afrike a oťa sa rozšíril na staré kontin kontinenty. Podnet k tejto teórii v posledných desaťročiach 20. storočia dala teoretika genetika veského vravna z Kalifornskej univerzity, podľa ktorej výskum DNA umožňuje určiť pôdneštého človeka až k prvej tzv. mitokondriálnej eve, teda matke alebo pramatke všetkých ľudí. Výskumy, ktoré nasledovali došky názoru, že takáto prvá matka dnešného človeka sa objavila v Afrike asi pred 250 tisíc rokmi. Od nej vraj pochádza dnešný človek, alebo vôbec všetci ľudia na našej planéte. Problém tejto teórie, či skôr hypotézy, je však nepresvedčivý. Jeden zo základných výskumov v tomto smere urobil genetik Ellen Wilson, vyšiel zo vzorky DNA odobratej 140 ženám, 147 ženám s placenty v nemocíciách v USA pri porode. Pritom dbal na to, aby zo vzorke boli zastúpené ženy, ktorých povod bol na všetkých kontinentoch. Z tejto vzorky došiel k názoru, že mitokontriálna matka žila v Afrike asi pred 200 tisíc rokmi. Lenže výskum lena Wilsona, na ktorej stojí monognitická teória, spochybnil ďalší výskum, a to Douglasa Vellisa z Emory University v Austrálii. Odovral vzorky DNA 700 jedincom zo všetkých kontinentov našej planety a urobil teda výskum na vzorke 4,5 krát väčšej, na akého urobil Wilson. Podľa výsledkov výskumu Douglasa Vellisa Naším predkom je síce žena, ktorá žila asi pred 200 až 150 tisíc rokmi, ale typ DNA dnešného človeka sa najviac podobá DNA ľuďom alebo ľudopom, ktoré sa vyskutovali v Ázii a nie v Afrike. Mm. Na základe aj týchto poznatkov vyslopil hypotézu, že naša spoločná pramatka, čiže mitochondriálna Eva, žila v Južnej Číne, ktorá, ktorú označil za kolisku ľudstva. Takže máme tu hneď dva výskumy DNA, ktorých výsledky sú si vzájomne protirečivé. Výskumy DNA teda zatiaľ nepotvrdzujú monogenickú teróriu o vzniku človeka a jeho rozšrení z Afriky. Okrem toho, v poslednej dobe sa začína hovoriť o niekoľkých mitochondriálnych evách alebo matkách teškých ľudí. Potvrdzujú to dokonca aj tieto dva výskumy, čo potrudí skôr druhú teóriu. Tou druhou teóriou je multiregionálna teória, podľa ktorej človek vznikol takmer súčasne na viacerých troch a štyroch miestach našej planéty. V Afrike, na Kaukaze, v Číne a možno aj v Indonézii, na, v Indonézii na ostrove Java. S touto teóriou, ako prvý prišli čínsky antropológovia, podľa nich, Čínsky človek sa vyvíjal na čínskom území od 1,9 respektive 1,8 miliónov rokov a k dnešnému čínskému mongoloidnemu typu. K multiregionálnej teórii sa priklonili Ellen Thorne z Austrálskej univerzity, Wilfov z Michiganskej univerzity Freyer a celý rad ďalších. Multiregionálna teória je však oveľa sterióznejšie doložená aj archeologickými poznatkami ale nielen archeologickými. A teraz prejdeme k samotnej antropogenéze. Odborníci bez ohľadu na to, ktorú z dvoch uvedených teórií zastávajú sa zhodli, alebo sa zhodli aspoň na tom, že človek vznikol približne pred 100 000 až 130 000 rokmi z predchodcu, ktorým bol Homo erectus. Ten sa objavili medzi 1,9 a 1,8 miliónmi rokov v Číne, na Kaukáze aj na indoneskom ostrove Java. Odborníci sa doteraz nezhodli na tom, či javský človek je samostatnou líniou alebo sa rozšíril a odčlenil z čínskeho. V Afrike sa objavil zrodu homo typ Homo habilis a Homo ergaster už pred 2,1 miliónmi rokov. Ale Homo erectus, ktorý je všeobecne považovaný za priamého predchodstvu neštoho človeka, sa v Afrike objavil len pred menej ako 1,5 milióna rokov. <kýk> Hypotéza zástancov monoglickej teórie, že predchodca človeka Homo habilis alebo Homo ergaster sa rozšíril najprv z Afriky na staré kontinenty a potom sa ako Homo erectus vrátil späť do Afriky, a iba z tohto afrického typu vznikol deštý človek, nemá poznatkové zázemie. Genetika má pred sebou nepochybne budúcnosť. Jej metódy však zatiaľ nepriniesli spoľahlivú odpoveď na otázku povodu človeka a archeótske poznatky dávajú multiregálnu teóriu povodu, proste ako dávajú zápravu tejto multiregálnej teórii. Od prvého objavenia sa človeka pre 130 až 100 tisíc rokmi až do 70 tisíc rokov pred naším letopočtom sa človek okrem telesného organizmu ničím ani zhotovaným nástrojom nelišil od svojich predchodcov, ako to konštatuje v publikácii Povod človeka aj Rudolf Recky, jeden z uznávaných odborníkov na archeologickú antropológiu v Afrike a zastanca monogenickej teórie. Človek však nie je človekom svojimi vzhľadom ani tvarom lepky, ale je niečím celkom iným, a to predovšetkým vedomým. Z hľadiska ďalšieho vývoja človeka, jeho vedomia sa obdobie od jeho objavenia sa preto člení podľa prelomových období vo vývoji takto. Za prvé, predarchaické obdobie, ktoré patrí vývoju predchodcu človeka homu erectus. Tým sa ďalej zaoberať nebudeme. Za druhé je to archaické obdobie, za tretie postarchaické, za štvrté protohistorické a nakoniec historické obdobie, o, ktoré, o ktorom sme hovorili, kde začína. K jednotlivým obdobiem. V archaickom období sa objavenie človeka homo sapiens muselo dojsť najprv k zásadnej reštrukturácii mozgu, k formovaniu mozgových centier, k neuronovej prestavbe, pretože u človeka na rozdiel od iných druhov animálnej ríše, ukotvenie hlavy na chrbticu sa zo zátilku presunulo do stredu hlavy, čo vyvolalo obrovské zmeny v mozgu. Čo sa dialo v hlave prvých ľudí medzi 130 až 80 tisíc rokmi pri tvorbe novej siete neuronových prepojení v našom mozgu, si ani nevieme dosť dobre predstaviť. K tomu sa ani nedá nič viacej v súčasnosti povedať. Pardon. Prvý doklad prejavu prebudzajúcov sa vedomia človeka archeológia objavili v juhoafrickej jaskyni Blombos. Na kúse okra bola pravidelne namalovaná mriežka, ktorá je svedectvom úrovne alebo vyspelosti, akú nenajdeme u nejakého iného biologického druhu na našej planéte. Je datovaná do 77 tisíc rokov pred našim letopočtom a svedčí o prebudzajúcov sa vedomí. Iný a ešte spoľahlivejší doklad o prebujej sa vedomí človeka poskytí kaukaskej jaskyne Kudaro 1, Kudaro 3 a jaskyne Cudschvatského komplexu. V približne rovnakej dobe na rozhraní ašelenskej a mustierskej kultúry archeologovia našli prvé doklady o uctívaní kultu medvedia vo vyššie uvedených Kaukávskej jaskyňách spolu s pokusom o vytvarný prejav na uložených medvedních lepkách. To sú nesporné prvé svedectva o prebudzajúcom sa vedomí človeka, ktorým sa už odlišil od svojich predchodcov ako človek a nielen svojim tělesným organizmom. Niekde pred 80 až 70 tisíc rokmi človek začal teda vidieť svet, vidieť akoby v mle. Vo vedomí človeka sa začalo brieždiť, aj keď východ slnka bol ešte ďaleko. No práve videnie sveta, či skôr brieždenie, začalo vyvíjať vnútorný tlak na tvorbu rečových orgánov a reči. Aby človek mohol vyjadriť to, čo začal vidieť a vnímať. Niektorí odborníci hovoria o páde predmetov do vedomia človeka. V dobe asi 45 tisíc rokov takto človek nadobudol schopnosť reči, čiže rečovú kompetenciu, a zároveň sa objavuje hypertrofia obráznosti. Dokladom toho sú jaskyny a skalné malby, rytiny a figurky, tzv. venúše. Po nadobudnutí rečovej kompetencie sa však človek musel najprv naučiť hovoriť. Dovtedy nemal nejaké slova, iba zvukové signály. Z nich tvoril prvé slova tým, že im dal význam, čiže obsah. Stignály a k veciam, javom, vzťahom v prírode a okolo seba. S významňovaním sveta tvoril reč. Nebol však ešte schopný vyjadrovať sa v ucelých myštenkách a vetách, preto si vypomáhal kresbami a rytinami do piesku, do prachu, do hliny a všade, kde sa dalo lebo myslel viacej v obrazoch ako v pojmoch. Napokon tak, ako aj dnešný človek, aj keď si to vlastne ani neuvedomujeme. Podľa paleopsychológie človek získal dnešnú podobu vedomia po dotvorení druhej signálnej sústavy, čo sa podľa paleopsychologa Poršneva stalo medzi 25 až 10 tisíc rokmi na konci poslednej ľadovej doby. Celé obdobie od objavenia sa deštvoho človeka pre 130 tisíc rokby do konca postrednej ľadovej doby je archaické, teda obdobím formovania vedomia človeka, ktoré má vyššie uvedené etapy. Postarchaické obdobie začína dotvorením druhej, druhej signálnej sústavy na rečovej schopnosti a dnešné podoby vedomia spolu s jazykovou kompetenciou. Je to schopnosť vyjadrovať sa v úclenejch myšlienkách, vetách a schopnosť fablovať, čiže tvoriť príbeh. Lenže človek musel prekonať ešte dlhé obdobie, aby si vytvoril a fixoval spôsob vyjadrovať sa v úclenejch vetách. Musel si vytvoriť určitú formu jazyka, spôsob radenia a spajenia s predložkami skloňovať, časovať, teda formovať celú gramatiku a fixovať. So získaním jazykovej kompetencie nastal prudký úpadok jaskyných a skalných rytín a Marieb. Postarchaické obdobie trvalo asi do 8 až 7 tisíc rokov pred našim letopočtom. Proto obdobie začína prechodom na produktívne hospodárstvo, čiže pestovaním postolnopolnospodárských plodín a chovom zvierat. Tento prechod si vžiadal aj prúdky rozvoj jazyka, vyvolaný novými formami práce, novým náradím a potrebou spolupráce. Je to doba, v ktorej dochádza k formovaniu prvých civilizácií a dotvoreniu troch základných európskych vetiev. V 3. tisícročí pred našimi topočtom objavení sa v prvých písomných pamiatok začína teda historické obdobie, ktoré je predmetom. Mm -hmm. historiografie. S dotvorením vedomia človeka a nadobudnutím rečovej kompetencie začala diferenciácia dovtedy jednotnej v serokaukádskej európejnej na jazykové rodiny, na vetvy, a to je východisko k etnogenéze, k formovaniu jazykovo-kultúrnych rodín, teda k formovaniu etnik vratane Slovanov. Každý iný prístup je iba špekuláciou, fantazirovaní bez opory poznatkom zázemí. Tak, tak, a máme druhú časť dnešnej prednášky za sebou. A skôr ako si dáme e, hudobnú prestávočku, tak opäť sa nám tu namnožili nejaké maily, takže vy sa trošku napíte, aby vám nevyschlo v hrdle. A poďme hneď na mail od Márie. Dobrý večer, srdečne vás pozdravujem. Veľmi pekne ďakujem za výbornú reláciu. Pánovi Timorovi vyslovujem hlbokú úctu za jeho prácu a najmä prezentovanie pravdy na verejnosti. Čítam knihu od Jonáša Záborského, dejiny Kráľovstva Uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Mnohé fakty, ktoré nás učili v škole sa odlišujú od faktov z tejto knihy. Mám taký pocit, že aj do histórie je vnášaná politika. Ďakujem a prajem rádu aj hosťovi Všetko dobré. Mária napísala. Ďakujem. Uh, poďme na ďalší mail. Zdravím. O starovekých Grékoch sme sa učili, že prišli zo severu Európy na ich územie. Volali ich Danajci, známy je výraz Danajský dar. Natíska sa otázka, či neprišli od Danau, alebo po našom Dunaj. Aký je váš názor? Sa, Ivan. No, v každom prípade dnešní dnešný Gréci, či už je ho, o Helenov, alebo predtým ešte Pelázgov a Minojcov. Minojci, tam by som možno o tom pochyboval, pretože oni asi boli súčasťou vlastne vinčanskej kultúry, ale pokiaľ ide o Pelázgov a Helenov, a Heleny sa rozstredujú roz, roz, vlastne na všetky vlastne ďalšie vlastne kmene, ty určite prišli vlastne z východnej Európy, čiže do severu. Dobre, ďalší mail. Sú tri otázky, takže pôjdeme otázku po otázke. Zaujímalo by ma, či pán uznáva to, že germánska kultúra stojí na rímskej, tá predtým na gréckej a tá predtým na perskej, lebo podľa mňa je dôležité práve to. Ešte raz tú otázku zopakujte. Zaujímalo by ma, či vy uznávate to, že germánska kultúra stojí na rímskej, tá predtým na gréckej a tá predtým na perskej. Tak pokiaľ ide o rímsku kultúru a grécku, tak tam áno, tam rímska kultúra vyslovene vy, teda vychádzala z vlastne z gréckej a dokonca potom ešte aj neskôr, ale to už je iná otázka. Ale pokiaľ ide o Germánov, Germáni najprv zničili rímskú kultúru až potom neskôr sa začali o ňu zaujímať. Ale on nehovorí o Germánoch, ale o Peržanoch. Že, že tá Grécka vyšla vlastne z perskej kultúry. Grécka z perskej? Mm -hmm. Tomu ja sa neviem, viere. Tomu, tomu nemám vedomosti, tak bohužiaľ tu, tu ako zostanem držný odpoved. Tak, druhá otázka. Nepočúval som začiatok, no to je chyba, že ste nepočúvali. A pýta sa poslúchať, či súvisí táto dnešná teória, o ktorej hovoríte s tzv. slovanskými védami. Viete čo, slovanské vedy mám, prečítal som si ich. ja osobne nesom istý si tým či sú pôvodné. Mhm. Naviac aj sami píšu, že vznikali vlastne na, na Krýme v 9. storočí. V tom 9. storočí sa do toho dostali a to ma vlastne znepokuje. dostali niektoré, niektoré veci s ktorými ja nesúhlasím pretože v skutočnosti archeologické poznatky sú trošičku iné. Mm -hmm. Takže tam je problém v tom, že zrejme, pokiaľ sú, chybí totiž originál, chybajú samotné tie dosky, na ktorých to je napísané a dodnes sa nenášli a v tom je, dalo by sa povedať, také, nejaké, taká nejaká neistota, mm -hmm. či to není náhodou ako zelenohorský rukopis alebo niečo podobného v Čechách bol, bol. Je nejaký falzifikát ano, no, no, no. Dobre, a tretia otázka. Pri kultúrnych cykloch sa počíta s tým, že perská kultúra stojí zase na indickej a tá ešte prišla predtým z Európy, že robí vlastne vo vývaji také ako koliesko, kolečko. Európa, Ázia, Blízky východ, Európa. Teda by mohli byť pravdou súčasne obe teórie, teda smer Európa, India, Európa. Ale s takzvanými slovanskými vedami má Emil Pálež podľa toho, čo som od neho počul, dosť zásadný problém. No ale Emil tu teraz nesedí, takže to z Emila sem teraz neťahajme. Ďalšia vec, ktorá mi príde ako veľmi logická a ktorú používa pán, čo robí relikviar, že počas socializmu sa na slovanský vývoj kládol veľký dôraz a ani vtedy, keď na to boli vhodné podmienky, sa ten slovanský pôvod nepodarilo potvrdiť, ak hej, tak by sme to tak v škole sa vtedy učili, myslí si František. Tak v minulom režime trošičku to bolo iné pretože tam to všetko stalo na tom marxizme, leninizme a ani tie otázky teda vlastne povodu Slovanov sa nejakým spôsobom netraktovali. Nebolo to dôležité hľadať hľad, hľad, odpovedť na toto. Nie, nie. Dobre, otázky z druhého kola mailov v tejto chvíli vyčerpané, takže ideme si opäť oddychnúť trošku v rámci druhej hudobnej prestávky. Выйду ночью в поле с конём Ночкой темно тихо пойдем, Мы пойдем с конём по полю вдвоем, мы пойдем с конём по полю двоем мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвою ночью в поле звезд поле никого не ведь С по полю идем, только мы с конём по полю Только мы с V chvíli sa posúvame do tretieho bloku tejto našej dnešnej relácie alebo prednášky. Opakujem, že dnes má forma tejto relácie trošku, alebo táto relácia trošku inú formu. Už som o tom hovoril, máme tu dnes hosťa pána Viktora Timuru, kultúrológa, filozofa. Človeka, ktorý sa zaoberá dejinami a pátrame vlastne po, po histórii našich predkov. Už sme sa dozvedeli vlastne, že môj dnešný host, keby som mal povedať jednou vetou, má základný problém s tým, že tvrdí, že nie je pravda, že sme sa tu alebo naši predkovia objavili v 5. a 6. storočí, ale že tu boli podstatne skôr a vlastne to všetko, čo dnes hovorí, má byť akoby dokazovaním tohto jeho tvrdenia. Prečo vlastne tvrdí to, čo tvrdí? Skôr ako budeme pokračovať v tom treťom bloku prednášky, tak chcem povedať, že otázky, názory, čokoľvek, čo vás tejto téme zaujíma, môžete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk, to je mailová. Adresa môžete takisto písať cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, ale potom v závere tej, tej ďalšej časti prednášky môžete aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 01 To, čo sme vlastne hovorili pred pesničkou, že ak teda máme pátrať po pôvode Slovanov, tak táto otázka sa akoby delí na také dve časti. Je to, alebo že má dve roviny. Prvá tá rovina je, že musíme mať nejaké tie poznatky z antropogenézy, musíme teda poznať pôvod a vývoj človeka. A potom, že teda musíme mať aj poznatky z, z etnogenézy. Teda to je vlastne pôvod a vývoj slovanov. Takže vy vlastne pred pesničkou ste nám akoby ujasnili ten pôvod a vývoj z hľadiska z hľadiska antropogenézy a teraz som zvedavý, ako to idete s tou etnogénzou prepojiť, že ako to vlastne súvisí pri tom našom pátraní po minulosti. Že čo z tohto ďalej teda vy, vy, vy, vy vyvodíte, z tejto to, ktoré ste nám hovorili pred pesničkou. No tak tu prvú sme si už ako povedali, pretože pre etnogézu je riešenie ak chceme sa k niečomu vôbec dopracovať, tak sú východiska dve základné teórie. Tu prvú sme už ako povedali a druhá je evolučná teória o vývoji biologických druhov. Pravdou je, že nie všetci badatelia sa s týmito teóriami stotožujú. Možno práve preto, lebo nepotvrdzujú monogenickú teóriu v človeka ani pangermannskú teóriu európskych dejín. Podľa evolučnej teórie... Fauna, teda živočišný svet sa člení na druhy, plemena, čeliade a tena vetvy, ktoré sa rozpadovajú potom na, na ďalšie menšie spoločenstva. Druh alebo druhom v prípade človeka je Homo sapiens sapiens, ktorý sa člení na plemena, a síce africké, kaukáske a azijské. Kaukáske plemeno sa delí na čeliať, juho Juhokaukásku alebo armenoidnú východokaukátskú iranoidnú a severokaukátskú európydnú čelať. Severokaukátská európydná čelať sa na konci ľadovej doby po dotvorení druhej signálnej sústavy a po získaní jazykovej kompetencie diferencovala na kultúrno-jazykovom základe na vetvu Kelskú, ktorá bola na území od Rina po Atlantik, Germánsku na Júdskom polostrove a Škandinávii a Slovánsku, ktorá osiedlila územie od Rína po Don a Kaukaz. Tu by som rád pripomenul, že Don sa vtedy vrieval do Volgy pri Volgograde a preto, toho, preto to išlo vlastne po, po, po Don a Kaukaz. Vedby sa ďalej rozpadvajú na etnika, etnika potom na kmene a kmene ďalej národy, ale to už je nepodstatné. <ký> Európania teda vrátane Slovanov v súlade s multoregionálnou teóriou majú povod na Kaukaze. Aké sú poznatky o tom, ktoré túto teóriu o povode Európanov na Kaukaze potvrdzujú? A to je to práve veľmi dôležité. <ký> Najstarším nálezom patrí Čelus Udavna v Arménsku, do 2 miliónov rokov. Pokiaľ ide o predchodcu človeka alebo dnešného človeka na Kaukaze, fosílie najstaršieho predstaviteľa z rodu Homo archeológovia objavili v jaskyne Azích v, v Arzbejdžanie na Náhornom Karabachu spolu s kamennými nástrojmi typu Oldovan. Datovanie ruskými archeológmi je od 1,8 miliónov rokov. 10 kultúrnych v hrubých až 14 metrov v tejto jaskyni svedčí o dlhodobom pobyte predchodcú človeka v nej. Podobné názeje sú z jaskyne Kudaro 1 a Kudaro 3 a z otvoreného siliska Cona, z, ďalej z jaskyne Jerevan, Santany a z ďalších kavkazských Celkom nový pohľad na vývoj predchodcú človeka na Kavkaze priniesli nedávne objavy v lokalite Dmanisi v Gruzinsku, nedaleko hlavného mesta Tbilisi. V roku 1991 pod zrucaninami Starého hradu našli najprv sánku pravého človeka s industriou typu Olduvan. V roku 1999 objavili na tej istej lokalite ďalšie dve lebky a v roku 2000 niekoľko ďalších kostier spolu s kamenými nástrojmi olduvanského typu. Časopis Stience z 5. júla roku 2002 priniesul správu, že vek nálezu odborníci sprestili na 1,75 miliónov rokov. Úsilie paleoantropologov porovnať kaukaské lebky s africkými, teda z Homo habilis a Homo ergaster, neviedlo k úspechu. Napriek podobnosti, vykazujú odlišnosti od afrických aj azijských nálezov tohto typu a veku. Už pred objavením fosílií v lokamite Dmanisi, Ruský a vyslovali názor o autochtónom vývoji človeka na Kaukaze od jeho predchodcu až dnešnému človeku. Z, Kaukaz, z Kaukazu sa už predchodca človeka rozšíril najprv okolo Černého mora a pozvrž veľkých ruských riek postupovali ďalej na stevere podľa toho, ako to umožňovali klimatické podmienky, ale širil sa aj do strednej a západnej Európy. Najstaršie nálezy v západnej Európe o prítomnosti predchodcú človeka sú datované okolo 1. milióna rokov. Našli sa v španielských jaskyňách Grada Dolina a Tapuerca. Podobné poznatky sú aj z ďalších krajiť v Európe, napríklad aj z okolia Prahy, ale najmä z Moravy a z Balkánu. Dôležitým významným a nevyvraditeľným dokladom o ršenie dnešného človeka z Kaukazu sú poznatky o uctívaní a rozšírení dnešného človeka, e, sú e, poznatky o šírení kultu medveďa zo spomínaných kaukazských jaskyniach Kúdarov 1, Kúdarov 3 a hornej jaskynie Súschlatského jaskyného komplexu. Šírili ho migračné vlny, smerujúce na východ aj na západ. <kým> Medzi 100 až 70 tisíc rokmi sa z Kaukazu vydali prvé migračte skupiny dnešného človeka na východ kmene Aynov. Kmene Aynov žijú ešte dnes na japonskom ostrove Hokkaido a na severovýchodnej Sibírii a nepatria mongoloidnému, ale kaukaskému typu. Dušu zabitého človeka pri rituáloch donedávna ešte v 20. storočí poslali do povody vlasti, o ktorej už nikto nevedel, kde sa vlastne nachádza. Podobné ukladanie lebiek jaskyných medvedov a doklady rituálov, aké našli v kavkavských jaskyniach, archeológovia objavili v jaskyniach po celej Európe. Napríklad v jaskyni Drachenloch, nedaleko St. Galenu vo Švajčiarsku, sa nachádzali kosti jaskyného medvedia asi z 500 až 1000 jedincov. Ďalej tam bolo veľké ohnisko a asi 80 cm vysoký múrik postavený z kameňa. V kamenej ležalo sedem uložených medvedích lebiek. Ďalšie boli poukladané vo výklenkoch. Otvorom jednej lepky bola presrčená stiehená kosť, podobne ako v kavkátskych jaskyniach. V jaskyni Drakenhele pri mixnici v Štajersku objavili 43 medvedích lebiek pravidelne usporiadených a poukladaných aj s dlhými kosťami. Pod jednou lepkou bola do zeme zapiknutá a o stenu opretá dlhá kosť s lepkou a podobne aj v ďalších alpských jaskyniach, analogicky s Kaukazom. Podobné poznatky o kultu Medvede našli aj v Molestar v Bavorsku. Kult Medvedia mal svoje pokračovanie nielen v alpských jaskyniach, ale aj v strednej Európe, konkrétne v nemeckých jaskyni Petrzele, maďarské Istalosko v Polské jaskyni Radachovka, v Chorováckej veterinici, v Rumúnskej Lúcii, v Českej Turke, Turskej Malštali, na Slovensku jaskyni Horná a v Selom Rade Ďalších. Pokiaľ ide o západnú Európu, hromady medvedí, lebiek a kostina štívo v Francúzské Furtis, Pechmerle, laferatie Montespan, v Ligúrskej jaskyni Toirano, všetko datovanie okolo 50 až 30 tisíc rokov pre našim letopočtom. Doklady o uctievanie kultu medvedia našli ešte z 15 tisíc rokov vo francúzských jaskyniach Masatu, La Colombiere i v ďalších. A vo fatianovskej kultúre, ktorá sa rozkladala okolo Volgy, našli na viacerých lokalitách doklady o kulte medvedia ešte z 3. tisíročia pre našmi letopočtom. To všetko sú poznatky, ktoré dokazujú, že osídlenie Európy dnešným človekom homo sapiens sapiens má povod na Kaukaze v severokaukazskej Európe Čeliadí. Ďalšie poznatky, ktoré to potvrdzujú, aké z nejskoršie doby sú jazykové a mitologické. Ak niekto pochybuje o šírení kultu medvedia z, z Kaukazu po celej Európe, je to jeho problém, nie problém poznatkov či objaveného archeologického materiálu a očividných súvislostí. Nejaké podobné poznatky o šírení dnešného človeka z Afriky Zastancovia a teórie nemajú. O príchode dneštoho z Afriky neexistujú archeologické ani jazykové poznatky, ani poznatky z mytológie tak, ako existujú o tom poznatky o šírení dneštoho z Kaukazu a východnej Európy. Človek môže veriť vociakú hlúposť, Veda však nestojí na viere ani na presvedčení, ale na poznatkoch. Podľa ruských archeológov, konkrétne archeológo Jefimenka, sa na ruskej rovine medzi 80 a 60 tisíc rokmi začali formovať viaceré veľké oblasti osídlenia. Najvýznamnejšie a najstaršie sú Kostienkovské a Molodovské. Ďalším patria Kostienkovsko-Vilendrovské, Mezinské, Dobraničevské, Mezříčské osídlenie a ďalšie. Stadia vychádzali migračné vlny smerujúce do strednej a západnej Európy. Osídlenie predchodom človeka tuž tak bolo oveľa skôr. Prvá vlna graveckých hlovcov sa začala šíriť okolo 40 tisíc rokov. Viedla južným Polskom aj cez karpatské rebenie do Potystia na Moravu, do Čiech a do Rakúska, ďalej do Bavorska a Francúzska, kde gravecká kultúra bola roku 1930 objavená v lokalite graveta s datovaním 29 000 rokov predalším letopočtom. Gravecká kultúra vo východnej Európe vyšla z kosčenkovskej, molodovskej a ďalších spomínaných kultúr. V strednej Európe sú nálezy označované aj ako kosčenkovsko vilendrovská kultúra, podľa Venúše objavenej na ľavom brehu Dunaja pri Vilendrofe v Rakúsku. Západoslovenské a moravské a rakúske nálezy nesú názov Pavlovien, podľa slidická Pavlov na Morave asi 500 metrov od dolných Viestonic. Našli tam figurky vypalené z hliny, čo je vôbec prvá keramika na svete, ktorá časovo predstihla aj najstaršiu japonskú a čínsku keramiku takmer o 15 tisíc rokov. Datovanie najstarších vrstiev v Pavlové, Dolní viesenici a Filendorfe sa pohybuje medzi 35 až 30 tisíc rokov až do 20 tisíc rokov. Konkrétne lokalita Vedrovice je datovaná do 39 500 rokov. V dobe 20 až 18 tisíc rokov pre to počtom vrcholila posledná fáza výrimského zariadenia tzv. výrim 3, je to začiatok epigravetienu, čiže druhého obdobia presunu graveckých lovcov z východnej Európy. Skupiny tardigravetienu, čo je tretia etapa, sa štirili medzi 18 až 7 tisíc rokmi a smerovali na juhozápadce z Rumunsko na Balkán do Bulharska a Grécka a pozdrež duné do Srbska a Chorvatska a okolo Dravy a Savy do Talianska a Pácko v až do Južného Francúzska. Presuny sú doložené archeologickým materiálom. Medzi najvýznamnejšie patria tzv. venúše. Ani na jednej lokalite medzi objavením sa človeka pred 100 000 rokmi a prvými staroeurópskymi civilizáciami vznikajúcimi v 8. a 7. tisícročí neexistujú archeologické ani iné poznatky o príchode skupiny alebo skupín z Afriky. Naopak... Na celom rade Sídic je preukázaná dlhodobá kontinúta osídlenia pretrvajúca z paleolitu a o šírení migračných vlnín z východu. To samo o sebe spochybňuje monolitickú teóriu o rozšírení človeka na staré kontinenty z Afriky. O všetkých týchto poznatkoch je celý rád publikácií, ale ani v jednej, ktoré boli vydané v západnej Európe, nenajdete zodpoviteľ súdžiť s východnou Európou a už vôbec ne s Kaukazom. Namiesto toho však chceli rád konstrukcií o kolonizácii Európy dnešným človekom z Afriky a o Indoeurópanoch bez doloženia poznatkami. Nejaké poznatky o šírení človeka z Afriky, aké sú o šírení z Kaukazu a východy Európy, z dastancovia teórie nemajú. O to viac sa však dovolajú nepresvedčivých a spoknivných výsledkov DNA. Keď sa človek začíta do niektorých publikácií a štúdií, v ktorých autori sa usilujú dopatrať v minulosti európanov, na dobu dojem, že vo východnej a strednej Európe žil od nepamäti akýsi konglomerát najrozličnejších neidentifikovaných divokých chmeňov akýchsi iných ľudí či ľudí. A pokiaľ ide o Slovanov, ako keby jedného dňa tieto rozmanité mene pred ľudí sa večer uloží v spánku a ráno... Dím sa v svete, prebudili sa ako slovanské kmenie na rozstiaľovom územiu od Kaukazu a donu až Šporín. A z ničoho nič zanechali predchádzajúci život výrobu jazyk a začali vyrávať keramiku pražskopienkovského, pražskokorčakovského a koločínskeho typu, ktoré sa v lepšom prípade v oficiálnych teoriách považujú už za slovanskú alebo vlastne predslovanskú kultúru a začali na celom území hovoriť príbuzným slovanským jazykom. Lenže takéto zázraky sa nedejú. Podľa iných badateľov vo východnej a strednej Európe žilo pôvodom akési neznáme obyvateľstvo, do ktorého v 4. či treťom tisícročí pred našim letopočtom prenikli alebo priamo vpadli nevedno odtiaľ akési indoeurópske kmene, ktoré zničili pôvodnou kultúru aj s obyvateľstvom a formovali celkom iné kultúry a spoločenstva a asi aj iný typ ľudí až potom, oveľa neskôr, nevednú odtiaľ sa mali objaviť slovania. Lenže genetické poznaky potvrdzujú, že až 80 dnešnej európskej populácie má povod pred 50 až 40 tisíc rokmi, a nie v 3. tisíc ročí. V si vážim práce archeologov i dielo Marie Gimputasovej, pretože práve ona konečne presadila na vývoj v Európi vo svete celkom iný pohľad. Žiaľ, aj Maria Gimbutasová predpokladala, že staroeurópsku civilizáciu zničil vpád indoeurópskych či stepných kmeňov aj s vyvraždením pôvodného obyvateľstva. Tak tomu však nebolo. Kmene, ktoré od začiatku 4. tisíru začali prenikať na, na Balkán do potující a Trednej Európy, neboli nejakí arejíci ani indoeurópania ale stepné kmene s Indiou nemajú absolútni spoločného. To je iba konvenčný a metúci pojem, vykonštruovaný nemeckými mysliteľmi 19. storočia. Stepné kmene jamovej, katakombovej a kuránskej kultúry svojim povodom neboli iné kmene a iného jazyka. Mali spoločný pôvod s ostatnými vo východnej Európe ich povodie v, povod v severokaukazskej Európe, čiže Líšili sa od ostatných len tým, že žili a prispôsobili sa životu v stepiach, preto sa ich kultúry označujú za stepné kultúry a kmene za stepné kmene. Pokiaľ ide o jazyk, ten sa formoval od konca poslednej ľadovej doby pod podporou druhej signálnej sústavy a nadobudnutí jazykovej kompetencie v celej východnej a strednej Európe vrátane Balkánu ako veľmi pripúzný, ktorý sa neustále reintegroval pokračujúcimi migráciami kmeňov z východnej Európy. Pri identifikácii stepných kmeňov s jahmovou, katakomovou či kurhanovskou kultarou nemusíme zostať len pri týchto názvoch. Medzi stepnými kmenmi, ktoré prichádzali do strednej Európy a na Balkán od začiatku 4. tisícročia boli aj Váni, Veneti, Pelázgovia, Miniovia, Heleni a celý rád ďalších kmenel s odvodenými názvami. Podľa polských archeologov Váni prišli do Polska okolo roku 3350 s koňmi a povozmi a o niečo neskôr. Prenikli aj na Júdský polostrov, kde sa dostali do vojny s germánskými ásmi. A boli to práve tieto stepné kmene, ktoré priniesli Európe pokrok a to domestikovaného konia s jeho využitím na jazdu i zapriahnutého dovoza a rovnako znalosť bronzovej výroby s ďalšou reintegráciou jazyka. Veď z nich sa formovala aj antická grécka spoločnosť, pelazgovia, pelazgovia miniovia, heléni a stredoeurópska a doznačné miery aj rímska. Tak, dobre, a tu by sme niekde opäť trošku vaše rozprávanie prerušili. A skôr ako teda sa pustíme po ďalšej hudobnej prestávke, tak maily. Maily, prvý od Gabiky, super relácia. Podľa inej relácie tu Slovania boli až od vtedy, ako sa tak sami začali nazývať. Predtým vznikali vraj rôznym miešaním. Čo si o to myslí, host? Viete, čo? Takto vám poviem, že neexistuje nejaká čistá rasa alebo čistý, čistý kmen, alebo čistá vetva. Tých kmenov, ktoré sem prichádzali, e, samozrejme do, takto by som povedal, do prelomu druhého prvého ročia pred nášmi netopočtom e, zo strednej Ázie neprišli žiadne kmene. Až na prelome druhého prvého, prvého tisíci ročia začali prichádzali i kmene a turkistické turk, turk, turk, kmene a tak ďalej. E, a dnes môžeme povedať, že vlastne neexistuje ani jedna čistá rasa. Všetko je v Európe takým spôsobom premyšťané, že nemôžno hovoriť o nejakej čistej rase. Dnes sa to vlastne tie národy e, viac menej e, ust, alebo, alebo ustanovili už podľa skutočne jazykovo kultúrnych e, základov. Mm -hmm. Dajte si sluchadlá na uši. Máme telefonát. Dajte si sluchadlá, mm -hmm. aby ste počuli otázku. Ano. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, tajem. ďakujem za reláciu. A chcel by som sa spýtať hostia, viete, páči sa mi tie jeho argumenty, znie to, by som povedal, logicky pekne, ale my niektoré veci tam v sa by som doplniť a opýtať sa takto. Keď z toho Kaukazu išli jednotlivé kmene, alebo tie jednotlivé tie, by som podal plný hej tých pôvodných obyvateľov, tak hovorí, že tam vlastne sú Keltí, Germáni a Slovania. Hej ale poviem či by vedel to vysvetliť, že ako sa dostali, poviem príklad, a v aký fáze najprv sa dostali keľky na, na do západnej Európy, potom tí Termáni na ľudský polostrov alebo tak do severnej Európy. Hej? Lebo však ja si myslím, že to museli sa nejakým spôsobom aj prelínať a podobne. A potom ešte druhá vec je, ja som sledoval niektoré tie dokumenty takisto tých prvých počiatkov, kde vlastne aj ten úrovni pômec, ako dnešná oblasť Sýrie a Turecka podobne, keď sa vlastne menil, skončila doba ľadová, tak ja sa tam to rozvíjalo, v tom, čo našli v Turecku tie, tie významné neolitické nejaké pamiatky, čo no, neviem, či je o tom, aby sa to on zaregistroval ktoré boli, patriať tým počiatkom ľudskej civilizácie, že takisto aj oni sa museli nejakým spôsobom prlínať a prísť do Európy a neviem, že či by sa oni potom aj tie, tie prúdy nestretli niekde. Lebo samozrejme, že myslím si takisto, ako on hovorí, že po prúdoch ried alebo okolo riek to bolo najľahšie hej, lebo predsa nemohli chodiť, ak sa povie, ceste lesi, alebo tie pralesy, ktoré tu vlastne boli, tak museli vlastne využívať čo najschodnejšie cesty, ak keď sa šíri. Tam mňa by zaujímalo hlavne toto keltí Germánie, ak sa tamto prlívalo s tými Slovanmi, či vlastne keď majú spoločný pôvod, či potom vlastne aký ma to význam, deliť na tých, tých, alebo tých, a potom tak... Áno, je mi to jasné, tak... Tak Dobre, mne... ideme odpovedať. Ďakujeme za telefonát Ďakujem, do počutia. Nezapamätal som si vaše meno, ale takto vám poviem. <ský> Problém je veľmi zložitý, ale odpoveď v celku jednoduchá. Do konca ľadovej doby, alebo poslednej ľadovej doby, celé európske spoločenstvo bolo jednotným spoločenstvom, jednotnou populáciou. Nebolo ešte jazyk. Ničím sa neodlišovali. Ani výrobou nástrojov. Ani kultúrou proste ničím. Až keď do, z, vznikla teda alebo nadobudli vlastne rečovú kompetenciu a to bolo na konci ľadovej doby. Vtedy sa začali vlastne diferencovať, alebo sa začalo európske spoločenstvo alebo populácia diferencovať na rôzne vetvy. A tak vznikla, tak vznikla vlastne klcká vetva, germánska vetva. Napríklad Germáni sa začali podľa Mittena, neviem či poznáte jeho prácu, to je, to je anglický uh, archeológ, ktorý napísal. 20 tisíc rokov pred, pred našim letopočtom. Teda svet pred 20 tisíc rokov pred našim letopočtom. A tam hovorí vlastne dnešné germánske kmene sa začali presúvať z, pan, z parížskej pánvy smerom na sever a išli vlastne, pretože ľadovec ustupoval a vlastne zvieratá, ako boli mamuty, sobia, a tak ďalej, ustupovali takisto na sever. A vlastne až e, keď prišli na ten sever a e, definitívne sa tam usodili vlastne, že je to kmene mene roku 9600, predaš mi to pošlo, sa definitívne vlastne oteplilo. A od tej doby e, na dobu, alebo majú iný jazyk ako kelti, pretože vlastne až vtedy začal vzíkať jazyk a si vytvorili svoju vlastnú gramatiku, svoje vlastné slova a tak ďalej. Čiže do konca ľadovej doby tá Európa bola jednotná populácie, jed, proste tam neboli rozdiely, ani v ničom neboli rozdiely. Až vlastne, keď, sa, keď vznikol jas, vlastne jazyk, alebo bol schopný sa vyjadrovať vlastne jazykom, tak si formovali vlastne tie spoločenstva na tom veľkom území, si formovali vlastne vlastne svoje, svoje jazyky, svoju gramatiku a tak ďalej, a svoju výslovnosť. Tým, že vlastne tými migráciami ten jazyk neustále vlastne reintegrovali. Takže asi toľko k, to, k tejto vašej odpovedí. Čiže ja ešte otázky. k tomu doplním svoju otázku, či som to dobre pochopil. Čiže skúsim to takto namodelovať, že keby tu s nami teraz sedel v tomto štúdiu Francúz, Nemec a Angličan a mali by naozaj úprimnú snahu dozvedieť sa, kde sú teda tie ich úplne prvé korene, úplne prvé prvúčičke, dávne, dávne, dávne, tak vy im vlastne odkazujete, že na, na Kaukaze. Áno, je to tak. Pre teba Francúz je Kaukaz, Áno. pre teba Nemec je Kaukaz, pre teba Angličan, lebo vieš, anglosaská kultúra, to je niečo úplne iné. A vy vravíte, že Kaukaz. Aj Áno, týto Kaukaz, tak. všetci. Áno. Do tej doby ľadovej proste všetko z Kaukazu jedno tu bolo. A potom, keď sa tá druhá signálna sústava začala vyvíjať, ľudia začali tvoriť jazyky, tak sa začali deliť, začali vznikať iné jazyky, iné kultúry a tieto veci. Hej, takto to No Dobre, to je taký nový poznatok, toto zaujímavé. Dobre, poďme na ďalšiu otázku mailovú. Zdravý slobodný výslač, počula som aj takú neuveriteľnú teóriu, že Česi nie sú slovania. Čo si o tom myslí váš host? No, oh. na, s touto otázkou som sa nestretol takto, aby niekto tak, takto definiť, alebo takto striktne to povedal. Ja si myslím, že v každom prípade asi nemajú niečo spoločného s Poliakmi, pretože jediný národ, ktorý má R v jazyku, keď nebrieme nejaké iné národy v Afríku, alebo niečo podobné, ale tu v Európe, tak to sú Česi a Poliaci. Dobre, ďalší mail. Pán Timura, čo hovoríte na fomenkovskú chronológiu? Hovorí vám to niečo? Lebo ja sa prizná, nie. že mne nič. Ja netuším, čo je chro... Fomenkovská chronológia. Dobre som nie, prišiel, že to, to dobre. Zatiaľ pre... tej, tejto otázke sa nie, nie, ne... Uh, Počkajte, uh, Fomenkovskú chronológiu. Tak, Fomenkovská chronológia. Neviem, čo to je. Dobre, nie. takže to, to bude dobre, keď posluchač uh, by prípadne doplnil tú svoju otázku. No a čo tu ešte? Ešte jeden mail, kde sa posluchači pietajú na pesničky, ktoré hráme. Tak napríklad tá druhá, ktorá znela viac hlasná, to vás zaujíma. Som rád, že sa vám páčila. To je ruská pesnička Koň alebo Kvoň. No a dáme si ďalšiu teraz. Máme si dnes tak slovansky, tak niečo teraz poľské by sme si mohli zahrať. No a ženy, poslucháči, tak sme tu opäť, ako som slúboval, po krátkej hudobnej prestávočke s pánom doktorom Viktorom Timurom. Videl som aj, vidím, že mi teraz voláte. Teraz počkajte chvíľu s tými telefonátmi. Dáme si ďalšie kolo tejto našej e tohto nášho prednáškového maratónu. My sme doteraz hovorili v podstate len o tej... Teraz mi pomôžte také ťažké slovo pre mňa. Európydná... Euro... Severokaukáska Európydná Čelať. Európidná A to sme ešte stále nehovorili o Slovanoch. To bolo ešte o tých všetkých, čo vyšli z Kaukazu. A teraz, teraz už pozor... Teraz to už začneme zamotávať, ale ešte viacej. Teraz už idete priamo na Slovanou? Áno. Tak poďme na to, ale ešte chcem pedať poslucháčovi, ktorý nám volá. Počkajte chvíľku s tým telefonátom, teraz dá e, ďalšiu teóriu pán Timura a keď budeme na konci tohto bloku, tak zase vás vyzvem k telefonátom aj k mailom, takže potom nám volajte, ale maily môžete už teraz píšať, písať na studio.slobodnyvysielac.sk. Tak nech sa páči, pán Timura. No, za najstaršiu civilizáciu bola donedávna a často ešte aj dnes je považovaná mezopotámska aj so vznikom prvého písma. Lenže mezopotámia ako prototyp formovania civilizácie definitívne doslúžila aj so vznikom prvého písma. Najstaršou civilizáciou je staroeurópska civilizácia. Tá však o svoje uznanie zapasila viacej ako 100 rokov, a napriek uznaniu v oficiálnom pohľade na európskej dejiny sa dodnes prakticky nič nezmenilo. Najprv teda niekoľko slov o tom, aké boli peripetie s uznaním tejto, tejto vlastne staroeurópskej civilizácie. V roku 1875 romúnska archeologička Zofia Toromová Začala v Rumúnsku s výkopavkami na lokáte Turdast nedaleko Alba Júrie. Potom nasledovali skúmy na ďalších lokalitách. Nazbierala celý rád šrepov s viac ako 300 piktografiami a nepochybovala o tom, že ide o objav starého písma datovaného pred Sumerské. Vybrala sa preto do Berlína na 11. stretnutie archeologov ktoré zákonalo v od 5. až 12. augusta 1880. Na ňom boli prítomní archeológovia takých zvučných mien ako Virchow či Schliemann, Čerstvý objaviteľ Troje. Na stretnutí v Brlne predstavila svoje objavy piktografov, ktoré považovala za protopísmo. Vo vystúpení poukazovala na podobnosť s grafemami objavenými v Troji a na Cypre ktoré analyzovala práve Šlíman. Lenže so svojou teóriou o staršom písme v Rumúnsku nepochodila. Podľa Šlímana obyvatelia a transilváje patrili k rodine prehistorických ariícov. A samozrejme za historických ariícov sa vtedy považovali germánske kmene, ktoré mali pristom v 3. z Indie. Písmo sa tam podľa Šlímana Mohlo dostať len tak, že z, z mezopotamie prišla nejaká skupina za ťažbou medi a donesli aj písmo. Joffia Tormová potom, čo nepochudila v Berlínie, výsledky svojich výskumov publikovala v rumúnskej ročenke História a archeológia v roku 1882. Tak skončili prvé objavy vyspelej staroeurópskej civilizácie a kultúry. Tedy sa ani nepribúšťalo, že by vo Východnej alebo Strednej Európe či dokonca na Balkáne mohla existovať nejaká vyspelá kultúra. O osídlení Východnej Európy sa vtedy uvažovalo až niekedy po skončení poslednej ľadovej doby a tento názor vydržal až do konca 20. storočia. Staroeurópska civilizácia mala upadnúť do zabudnutia. Lenže nestalo sa tak. Na začiatku 20. storočia roku 1908, teda 30 rokov po objavoch Žofie Tormovej, srbský arechlovok Miloje Vasic len 14-17 km východí od Belehradu objavil vynčianskú kultúru datovanú do 4,5 rokov pred našim letopočtom. Výkopavky však prebiehali až v rokoch 1918 a 1934 a tie jednoznačne preukázali, neobyčajne vysokú kultúru aj s písmom. Označili ju za samostatnú civilizáciu s množstvom rovnakých piktografov, aké objavila Žofíria Tormova. Ani tento objav však nezbudil väčšiu pozornosť. Západní badatelia vtedy určovali smer vedeckého myslenia a mali svoju predstavu o vývoji v Európe, do ktorej im objavy, kde si na východe v Rumúnsku či Srbsku jednoducho nezapadali Kultúrna nadradenosť a mocensko-politické zájmy však nemôžu natrevalo ignorovať poznatky. Do západnej nadradenosti a podiele na vývoji Európy významne zastiahol ďalší objav. V roku 1960 pre vykopávka v rumunskej Tartárii Nikolá Vlasa objavil dnes už chyrne hlinené tabulky s piktografmi s datovaním do 5300 rokov pre našim letopočtom. Objav znova vyvolal rozporúplené reakcie a polemiky, najmä predatovanie. Vek tabuliek totiž stiahal o viac ako 2000 rokov pred začiatok mezopotamského písma aj mezopotamskú civilizáciu. Tento objav však znova obratil pozornosť aj na poznatke z výkopávok na lokalite Vinča a na takmer pred 100 rokmi získané poznatke z, z výkopávok Žofii Tormovej. K ním pripúdli potom ešte ďalšie objavy. Bulharský archeolog Nikolov pre vykopavkách v Radešnici v roku 1967 a objavil tabulku s podobnými pektografmi a v roku 1953 Rudolf Tichy objavil pri Moholnici na Morave archeologickú lokalitu datovanú do 6300 až 4600 rokov. A potom pre vykopavkách v rokoch 1956 až 1772 našiel podobný piktografický záznam na nádobke. Poznatky sa, sa však naďalej odmietali. S novou teóriou o našej minulosti prišla litovská archeologička, posobajacá na univerzitách USA, Maria Gimbutasová. V publikáciách a množstve štúdií vydaných v rohu rokov 1971 až 1991 Preukázala existenciu najstaršej civilizácie v Juhochovednej Európe a na Severnom Balkáne s presahom na východ až k Dnepru. Túto civilizáciu nazvala staroeurópskou civilizáciou. A čo je dôležité, Maria Gimbutasová, aj keď so značnými problémami a po mnohých polemikách, presvedčila o tom aj západných badateľov a teoretikov, ktorí dovtedy o nejakej predmezopotámskej civilizácii na výche na východe odmietali vôbec uvažovať, aj napriek poznatkom. Podarilo sa jej to možno aj preto, že prednášala na Univerzitách v USA a patrila z tohto hľadiska k západným bádateľom. Maria Gimputasová osobne viedla vykopávky v Boste, Macedónsku, Grécku, Taliansku a ovládala 16 jazykov. To jej umožnilo nadobudnúť rozsiahly prehľad v tejto oblasti a pracovať metodou syntézy interdisciplinárnych poznatkov, a to archeológie, mitológie, jazykovedy i histórie, absolvatovala žial filozofia a antropológia. Podala však archeologicky presvedčivý obraz o najstaršej civilizácii, ktorá je kľúčom k pochopeniu vývoja v Európe, ale nielen v Európe. Zo starolópskej civilizácie čerpali európske aj východné kultúry a národy staroeuropskú civilizáciu vymedzila obdobím od 7. do polovice 4. tisícročia. Dosť nevala však oveľa dlhšie, dokonca ešte na začiatku 1. tisícročia pred nášmi letopočtom. Zo staroeuropské civilizácie čerpali potom podnety aj hradské, aj minocká kultúra na Kréte i ďalšie. Táto civilizácia sa odlišuje od mezopotamskej i blízkovýchodnej civilizácie. A to svojim charakterom, a organizácia bola aj pokiaľ ide o spoločenský systém alternatívou formou ríša Mezopotamie aj Blízkého východu. Nepoznala štát so sústredením moci v rukách jednotlivca alebo úzkej elity. Pripomína skôr harábsko-mohanžodárskú civilizáciu, ktorá však zanikla ešte pred príchodom arícov do Indie. Harold Harman, to je nemecký archeológ, túto staroeurópsku civilizáciu okolo dolného Dunaja nazval Podunajskou. A teraz staroeurópskej civilizácii. To, čo Maria Gimbutasova nazvala staroeurópskou civilizáciou, má svoj základ v osiglení okolo Dunaja v úseku železných vrat v lepensko-vírskej kultúre, stiahajúcej do kraveckého obdobia. Lepensko-virske osildenie reprezentuje viac ako 17 preskúmaných archeologických lokalít. Niektorí autory začiatok lepensko kultúry dávajú až do 13 do tisí rokov prinášmy to počtom. Sildisko Kujina Turkului Tur Tur Tur Tur Tur je datované do 11 tisí ročia. Na severnej strane Dunaja bolo slízko Šela-Kladovej s datovaním do polovice 9. tisícročia pred našim letopočtom ako väčšina lep lepenskovýrských sídlisk. Geometrický ornament na kostených predmetoch potvrdzuje, že obyvatelia sídlisk mali korene, čiže povod vo východnej Európe v kostenkovskej a moldovskej kultúre z obdobia migrácie graveckých hlovcov z ktorej sa formovala aj kultúra kúkutený tripolie, ktorá predstavuje východoeurópskú civilizáciu. Maria Gimputasova asi z rozličných, možno aj osobných dôvodov, dôvodov neuviedla východoeurópskú civilizáciu ako samostatnú civilizáciu. V Lepenskom vire odkryli 85 chat. Domy v osade vykazujú plánovité rozmiestnenie s ulicami a s voľným priestranstvom uprostred osady, čo pripomína slivská kultúry kukutany Tripolie. Archeológovia našli doklady o chove zvierat a pravdepodobne aj o začínajúcom pestovaní poľnohospodárských plodín. Aj archeologický materiál z lokalít v Tesalii a Macedónii, ktoré sú spájané so začiatkami poľnohospodárstva v Európe, vykazujú charakteristické črty s archeologickým materiálom z lokality z Lepenského Za najstaršiu európsku rolnickú osadu sa považuje Nea Nikoméda na severe gréckej Macedonie. Zvýšky obilnín datovali do 7.000 ročia a datovanie do os osady do 8.000 ročia. Lokalita vydala svedectvo aj o chove zvierat. Na lokalite Argisa Magula pri meste Larissa v spodnej vrste, datované do a 750 týrkov pre našim letopočtom, objavili zúholňatené zvýšky obylia a kosti domeských zvierat. Svedčí to o samostatnom vývoji k produktívnemu hospodáľstvu v tejto časti Európy. Keramiku ešte nepoznali. Išlo o predkaramický horizont. Na túto vrstvu nadvezuje vrstva seskel seskelskej kultúry aj s keramikou s datovaním 7400 až 6300 rokov a na tú nadvezuje vrstva kultúry dymini s datovaním 6400 až 5400 rokov. Podobné nálezli aj v lokalite Soufli Magula. Lokality v Tesalí a Macedónii súvisia podľa areklógov s osídlením z kultúrou Repenského víru na úseku Dunaja v železných vrát a majú vzťah aj k lokalitám na východnom Slovensku a vo východnom Maďarsku, čiže v Potysi, konkrétne z lokalitou Akdelek-Baradla, v Boršotsko-Abaujskej Zemplínskej Župe a v Moravanovoch na východnom Slovensku pri Michalovciach s datovaním 5800 až 5100 rokov. Je to predkeramický orizod na začiatku rovnictva. Maria Gimputasová vymiedela starovskú civilizáciu obdobím 7000 až rokov. Prenášame to poštom. Vymedzenie, vzhľadom na súčasné poznatky o kultúre a datovaní osídlenia lepenského víru a Tesálie, nie je presné. Poznatky z kultúry a osídlenia medzi 8 a 6000 rokmi je treba považovať za protocivilizáciu a od prelomu 6. a 5. tisícročia do polovice 3. tisícročia je treba hovoriť o troch samostatných, a keď veľmi príbuzných civilizáciách. Východoeurópskej, podunajskej a stredoeurópskej. Stredoeurópska civilizácia, alebo staroeurópska civilizácia, vymedzená teda od konca 6. tisícročia pokračovala ako podunajská civilizácia s hustejším osídlením a väčším počtom sílic, ktoré sa rozhlasli. Ako podunajskú ju označil, ako som hovoril, Harman. Východoeurópskú civilizáciu reprezentuje predovšetkým kultúrny komplex Kukuteny-Tripolie. Jej začiatky sú medzi Dnestrom a východnými okrajmi Transilvánskych Karpat na rozraní 6. a 5. tisíc ročia, kde bolo jedno z najstarších osildených deštým človekom aj predchodcom človeka. V neolite sa tu rozvíjela potom bugodnestreská kultúra. Začiatky kultúry kukuteny Tripolie súvisia s kultúrou nevykovitých pohárov na Sildisku Tirpešti, ktorá je označovaná za predkukutenskú kultúru. Začiatou sa dáva aj do súvislosti s lokalitou Ariušt nedaleko Brašova v Sedmohradsku. Preto sa niekedy uvádza aj ako komplex ariuš Kukuteny Tripolie. Najstaršia skupina nálezov raného obdobia kultúry kukutený Tripolie je na rumúnskom území na hornom toku rieky Old a Siretum, odkiaľ sa širila na stredný a dolný Dniester a Buk. Kultúra kukutiny Tripolie je syntézou viacerých kultúr. Už v ránom období archeológovia našli stovky stredísk tripolskej kultúry, v ktorých žilo podľa odhadov po 100 až 150 obyvateľov a už tu sa hľadajú začiatky občin. V strednom období, asi od roku 3600, východoeurópska civilizácia dosahuje najväčší územný rozsah. Reprezentujú ho jednopolažné a dvojpolažné príbytky stávané do kruhu s voľným priestranstvom v prostriedku. Počet obyvateľov v osadách, osadách zrastol na 600 až 700 osôb. Vspomína osada Tripešti mala plánovitú zastavbu okolo voľnej plochy úproste námestia s ulicami v niekoľkých kruhoch, podobne ako v Lepenskom víre. Stávali dvojpolažné z rozlohou 20, ale aj 120 metrov šporcových. pri pritom vytvárali zoskupenia podľa regionnej a kultúrej blízkosti, pričom vždy v určitej oblasti 2 až 3 silíska veľkosťou Prevyšovali ostatné. Arechrovia ich považujú za doklady o regionálnych centrách s nadregionálnou spoluprácou a s jednotnou, ale vnútorne diferencovanou kultúrou. Mediené výrobky zo stredného obdobia majú zväčšia na Dombase, kde boli rudné ložiska s rozťahalou ťažbou. V závere stredného obdobia sa sídliska rozhlastí do gigantických rozmerov. Malé s rozlohou 40 až 80 hektarov, stredne 100 až 150 hektárov, veľké 300 až 400 hektárov. Najväčšieho územného rozmachu dosiahla východov, východovská civilizácia v treťom neskorom období asi od 3100 rokov. Zaberala územie od Volenie po Černé more a od Sedmohrácka a Transformánskych arpad po stredné Podneprovsko a Priazovsko. Kontakty sú preukázané so zlodskou skupinou na polskom území, gumelnickou a petreskou v Rumunsku a Bulharsku, a so stredoskodovskou a dnepro, dne, dneprododneckou kultúrou vo východej Európe. Najväčším preskúmaním slízko-meského charakteru je je v Čerkaskej oblasti v údolí rieky siňucha, ďavý prítok Buhu. Zaberalo rozlohu 300 hektárov. Pri archeologickom výskume odkryli 1575 nadzemných jednopodlažných a dvojpodlažných domov, ktoré mali 30 až 50 metrov, väčšie 100 metrov, kým veľké mali zastávanú plochu aj 200 až 300 metrov štvorcových. Stáli v štyroch koncentrických krúhoch s ulicami okolo voľnej plochy. Podľa odhadu mesto malo 15 až 20 tisíc obyvateľov, Také sa nenášlo z tohto obdobia nikde inde v Európe. Treba však podotknúť, že to boli agrárne mesta. Podobným slískom alebo mestom ako Majdanecko je boli Mariupol v ro na rozlohe 200 hektárov, dobrovody 250 hektárov a Talianka dokonca 300 hektárov. Tie doteraz neboli preskúmané. Popri veľkých mestských slízkach sa rozkladá celý rád stredných a menších miest s kultúrnymi vrstami dokladujúcimi kontinuálne osídlenie až do slovanského obdobia. V Derejivke v stredoskodovskej kultúre domestikovali a osedlali konia a zapriahli dovozy s kolesami na rozhrane 5. a 4. tisícročia. To bol významný pokrok, ktorý umožnil pohyb a presúdy na veľkom území. V ako dokladajú zistenia archeologov, praktikovali ľatie do fórie. Úpadok kultúry Kukuteny-Tripolie sa spája s typom goroc satovo od polovice 3. tisíročia, keď začala migrácia arejcov na východ. Archeologické nálezy z poslednej fázy svedčia o dezintegrácii sidisk s vysídľovaním osamostatňovaním rodov a konanie na vlastnú pesť. V brinzenách napríklad zostalo iba 37 domov, ale niekde dokonca len dva, alebo 7 pri, pribítkov. Siedliska zostali malé, opustené, narazlo 1 až 1,5 hektára, na ktorých však život pokračoval kontinuálne. V neskorom období vnikli viaceré územné skupiny alebo typy. Do priestoru však neprišlo nejaké väčšie cudzie zo Etnokultúrna príbuznosť na východoeurópskej nížine a Ukrajine udržovala kontinuitu od paleloitu. Na lokalitách videoeurópskej civilizácie arichológovia nazbierali aj vyše 100 značiek piktografov. Predpokladá sa, že mali tiež svoje písmo. Príčiny v zaniku spoločenstva Kukuteny-Tripole nie sú Istotne k tomu prispeli migrácie arícov, ktoré mohli byť dôsledkom klimatických zmien. Paleoklimatologovia zaznamenali v čtvrtom tisíročí výrazný pokles zrážok, ktoré spôsobili oteplenie a sucho. Dôsledkom toho bola menšia úroda, ale v tom čase sa počet obyvateľia podstatne zvýšil. K migráciám prispela aj domestikácia konia, jeho osledanie a zapriahnutie vozia, čo umožnilo presuny vlastne na veľké vzdialenosti. K tomu prispela aj začínajúca výroba. Archeologické poznátky svedčia o nepokojnom období. Áriíci pred polovicou 3. tisícročia s kultúrou nevykovitých pohárov začali migráciu na východ do Strednej Ázie, Indie a južne od Kaukazu. Z východnej Európy strelili so sebou časť Venetov, s keramikou zdobenou otlačkami šnúry. Indické vedy zaznamenali, že do Indie vtrhli chajbarským priesmíkom a vyšších postav a svetlej pleti. Len o niečo neskôr, chetiti, povode nesiti, z územia niekde severne od Čierneho mora prešli do oblasti južne od Kaukazu do Anatólie a s nimi ďalšie kmene európinneho typu s príbuzným jazykom ako boli palajci, ľuvíci, mitanci a ďalšie, podľa názvu neznámekmene, ktoré sa uvádzajú ako vojenské militantné aristokracie na človek kasitov, kúritov a možno aj elamitov. To sú tie najzákladnejšie informácie o východu európskej civilizácie. Pokiaľ ide o stredoeurópsku civilizáciu, v priestore východného Slovenska prebiehal samostatný vývoj až k neolitu, ešte pred lineárnou keramikou, podobne ako v Lepenskom víre, a východné Slovenska sa pričlenilo k podunajskej civilizácii. Od západného Slovenska porín sa od začiatku 5. tisícročia formovala stredoeurópska civilizácia. V čase lineárnej kultúry a vypichované keramiky a najmä ledenské kultúry s presahom do broncovej doby sa v Strednej Európe objavili kruhové stavy, tzv. rondely, ktoré sú charakteristickým znakom stredoeurópskej civilizácie. Sú dôkladom jej jednotného spoločenstva. Kruhových stavieb, čiže rondelov, sa našel veľký počet. Objavili ich len v poslednom období a výskum je iba na začiatku. Leteckým prieskumom zistili na rozklávom území Strednej Európy niekoľko kruhových stavieb a to na Slovensku, v Rakúsku, na Morave, v Čechách, na Polskom území a v Německu, južne od Hanoveru, po Rin a Dunaj, a teda Dunaj až Bavorskum. Bavorsku. Rondely na Slovensku z obdobia leniecké kultúry pochádzajú zo Spodina, Bučan, Branča, Čičarovie, dolu a hradu, celého radu ďalších. Najstarší na Morave je rondel Teš Tešecické Kijovice pri Znojme, Ďalšie sú v lokácie, Mašovice, Vedrovice a celý rád ďalších. V Čechách je to na, lo na lokalitách Bílany, Makotřasy, Bíšeň príkladne, Vakoupy, Plzni a tak ďalej. V Rakúsku a Nemecku letecký prieskum objavil desiatky asi 30 rondelov. Od stredného Dunaja po ryn objavili doteraz viac ako 150 kruhových stavieb rondelov. Sú to rovnaké stavby, ako je známy ten hitch v Anglicku. Predpoklada sa, že ho postavili Arijci, ktorí od čtvrtoho tisícročia pranikli nie na júdských polostrov, ale aj na britské ostrovy, podobne ako v Veneti, pranikali z východnej Európy do Škandinávie. To všetko patrí do histórie slovanov. o ktorú sme pangermánskym modelom európskych dejin boli ochtubneným. Stačí. V tejto chvíli, toto ste mali teraz riadny zaberák. No a no. pozerám, že nám to tak ešte ostáva na také ukončenie celej tejto témy, ale ešte predtým, ako to urobíme, už trošku samozrejme naťahujeme čas, ale my už sa teraz nikde neponáhľame, keďže toto je posledná relácia dňa. Takže ideme teraz na ďalšie kolo mailových otázok, potom opäť hudobná prestávka a po nej vlastne záver dnešnej relácie. Takže maily. Uh, otázka. Dovolím si doplniť otázku. Anatolí Fomenko, akadémik na Ruskej akadémii, vied zostavil novú... A to je te k tej Fomenkovej chronológii. Uh, akadémik na Ruskej akadémie vied zostavil novú chronológiu svetových dejín, vychádzajúc z dôkazov, že súčasná chronológia dejin je chybná. Takže základné podnety sú narodenie Ježíša Krista až po rok tisíc nášho letopočtu. Nový zákon je starším ako, stará, ako starý tartária, ktorá je z mába dejin vymazaná a tak ďalej. Čiže to nám dal ako také doplnenie tej témy. Máme poslucháča na linke, tak dajte si sluchadla, aby sme mhm. počuli otázku. priemli dobrý neskorý večer, prajeme. Dobrý večer. No, do, dobrý večer, tu je Marek. Ja sa chcem spýtať, ja teda počúvam so zaujímom. Uh, chcem sa opýtať... Vlastne Nestorová povesť dávnych čias hovorí o tom, že pravlast Slovanov bola niekde v Karpatskej Kotline na rieke Dunaj a odtiaľ sa Slovania potom rozšírili ďalej na sever vlastne do, tej, do tých oblastí, ako je Rusko, Polsko, Morava a tak ďalej. No a vlastne mňa by zaujímalo, že čo si myslí tento pán Timura, že či tá kde boli vlastne Slovania ako pr prvý ktoré miesto bolo, bolo vlastne tou pravlastňou akoby, či to bolo na Dunaji alebo teda v Rusku, že či z Ruska prišli sem alebo odtiaľto prišli do Ruska hej, to ma zaujíma mm. a, ešte, a, no? a ešte a druhá otázka uh, spomínal vlastne, že títo Ari, Arici, alebo tá nejaká Ariskara sa vlastne prišli do uh, Indie Ano. Tak my vieme o tom, že teda, teda ja sa to takže viem o tom, že uh, gény, ktoré, ktoré máme, ako, ktoré sú také slovanské, tak uh, nachádzajú sa najviac v Afganistane. Uh, a vlastne mňa by zaujímalo, že teda sa tam dostali, že kadel tam išli podľa neho či išli severom ponad Čierne more, alebo južne cez Turecko. No, to by ma zaujímalo, čo si on myslí. Ďakujem, hm, ďakujem tak za Tak najprv, najprv tej poslednej otázke. Pokiaľ ide o tie trasy, kaďal išli, tak tých tras bolo strašne, alebo bolo minimálne viacej. Indické vedy hovoria o príchode chajbarským priesmikom, ale oni nešli len chajbarským priesmikom, ale oni išli aj z Iránu, čiže cez Irán. A išli vlastne aj zo Strednej Ázie. Takže a treba si uvedomiť, že tie migrácie išli asi od polovice tretieho tisícročia, čiže asi od 2500 rokov pred Je to počtom do 1700. Čiže tie migrácie, to bolo niekoľko vln v priebehu 700 rokov. Takže samozrejme každá tá migrácia išla iným smerom, alebo si vybrala a niektorí išli samozrejme rovnak rovnakou cestou, kaďal sa dalo. Ale nedá sa povedať jednoznačne, že iba touto cestou alebo proste, že bola jedna tá cesta. A tá prvá otázka bola aká? No, no. Už nemáme poslucháča na telefónnej, tak čo to bolo? No, dobre. Marek, zavolaj nám ešte, prosím ťa, lebo nám to tu vyfúčalo. Ja zatiaľ ja zatiaľ dám maily, ktoré tu máme. Ja už viem. Už, už viete, o, dobre. O, Marek, tak volať nemusíš. O tie, o tie nové teda trendy, ktoré sú momentálne v Rusku, ktoré sa viem o nich. Ja si myslím, že je treba a je dobré, že v Rusku tie nové trendy ako sú, i keď je treba samozrejme niekedy byť opatrený na tieto trendy, ale pravdov vieš že napríklad aj anglická encyklopédia zo 7, alebo z roku 1700, teraz presne neviem, hovorí a má aj mapu Tartarie. To všetko sa v 18. storočí nejakým spôsobom stratilo. Práve tým, alebo 19., začiatkom 19. storočia, práve tým, ako sa robil ten nový model, vlastne ten pangrenemátsky model. Môžeme hovoriť napríklad aj o um, Orbinim. Tiež v 16. storočí napísal, napísal publikáciu, ktorá sa teraz na Slovensku síce preklada, ale ešte není preložená. V Rusku ju vydali dvakrát. Je tam síce tiež do sporných vecí, ale predsa len približuje aj ona tú históriu v Európe trošičku iným spôsobom, ako, ako sme sa doteraz učili. Dobre, ďalšia otázka. Chcem sa spýtať, kde sú v tejto teórii vášho hostia neandertalci? Tí predsa žili v Európe minimálne 200 tisíc rokov a boli vyhubení okolo 30 tisíc rokov pred našim letopočtom. Áno, je to tak. No, nemôžeme sa dotýkať všetkých otázok samozrejme. Ak si prečítate moju publikáciu Dávno veká Európa, tam to máte podrobne, ale len tak stručne ako poviem, podobne ako rozobrané aj pokiaľ ide o andertálcov pri tom vývoji vlastne samotného človeka. Poviem len takto, ja osobne považujem neandertalcov za predchodcov, priamých predchodcov vlastne toho človeka alebo za vývojový typ vlastne od toho homo erectus vlastne k človekovi. Pretože v teoretici nájdete spustu teda vyjadradí, ktorí popierajú vôbec akýkoľvek kontakt alebo možný kontakt teda medzi neandertalcami a dnešným človekom. Máte iných teoretikov ktorí zase o tom hovoria, že, te, te, že dnešný človek má geny teda mm -hmm. neandertalcov. Mm -hmm. Ak má geny neandertalcov, to znamená, že museli byť ako nejakým spôsobom, ne, majú mať niečo spoločného. A vy ste zástanca teda tejto teórie. Áno, hej? som tejto. Aj. Dobre. Posledný mail pred pesničkou. Čo viete o nálezisku Lepenský vír a vinčanskej kultúre v Srbsku, kde sa nálezy datujú až do obdobia pred 9000 rokmi? V raj to bola slovanská kultúra. Našiel sa tam napríklad najstarší známy predchodca Betónu, z ktorého mali dlášky. Ako to zapadá do vašej teórie, pýta sa Ľuboskošic? Veľmi jednoznačne. Ja som hovoril, že vlastne datovanie v Lepenskom výrie stiaha až, niektorí teoretici hovoria až, alebo badatelia o 13ácti 13.000 rokov, ale minimálne o 11 11.000 rokov a vlastne tá podunajská civilizácia siaha až do Tesalie, do Macedonie a proste aj do, aj do Srbska vlastne. To bola jedna civilizácia v podstate, tá podunajská civilizácia. Takže tamto tam nie sme v rozporu, tam to je jednoznačné. No a dáme si ešte predseden telefonát pred pesničkou. Dobrý večer. No, <coughs> zdravím, tu som ešte ja raz, Marek. Ja, ja, sa, ja sa chcem teda spýtať, lebo tá otázka nebola zodpovedaná sa prvá. Pán Timura, podľa vás tá právlasť bola v Karpatskej Kotline alebo v Rusku. Ja tak, áno, áno, áno. To, na to som zavudol. Ospravdujím sa. E, takto. E, napríka... tak to, Marek, už ťa môžeme zložiť, hej? Nie, nie, dobre, ďakujem pekne, áno. do počúťa. E, ale dokonca aj kievské listy hovoria, že teda vlastne prišli ako a kievské listy predovšetkým, že Slovania majú povod vlastne pri Dunaji, pri strednom Dunaji. E, Trubačev, to je jazykovedec, ktorý robil vlastne vševreaktora um, vlastne tej Slovansk praslovanského jazyka. Nedokončil ho, pretože medzi tým zobrel, ale to nevadí. A on začal hovoriť o tom a dokazovať na jazykových základoch že vlastne tu bol, bol povod vlastne Slovanov. E, e, nesa, nesotožujem sa vlastne s týmto názorom, pretože opravdu te, tie migrácie od samého začiatku skutočne išli z, z východnej Európy, keď už nebudeme hovoriť z Kaukazu, ale z východnej Európy, pretože tam potom sa urobili veľké sídliska, tam boli veľké sídliska a odtiaľ postupovali ďalej vlastne do, na, do strednej Európy aj do západnej Európy. A zvlášť potom o 4. čistý ročia prednášmili to počtom. Tam je to jedno, jednoznačne, že vlastne... E, Proste prichádzali aj tie stepne kmene, hovorí sa to o tom aj, že to boli kmene, ktoré boli jamovej kultúry alebo, alebo potom tých okrových hrobov, pretože pochovávali vlastne, zomreli s koňom aj s, s pobozom a posypovali vlastne okrom. Takže jednoznačne ja proste tvrdím, že predstavovaný ten povod je vlastne na... Alebo úplne, ten začiatok, ten povod je vlastne na Kaukázie a odtiaľ potom cez východnú Európu sa to dostávalo do ostatnej Európy. Tak, týmto by sme mohlo, mohli kolo asi hádan tretie mailové ukončiť. A spomínaná pesnička, alebo teda hudobná predstavka a po nej sa posúvame k záveru. Už by sa patrilo, lebo teda je už, už da, no. je to aj pomaly záver dňa. No, tak. <laughs> tak, tak aj záver relácie by mohol k tomu <laughs> dojsť. Takže hudobná predstavka, po nej záver. Yeah, we yeah, yeah, yeah, yeah. No a tak, ako som vám slúbil, teraz prichádza na splnenie môjho slubu. Vyzerá to tak, že máme pred sebou záver relácie, kedy to chce pán Timura celé nejako uzavrieť. To vlastne všetko, o čom sa teraz vlastne sa, sa rozprávali od tej 20. hodiny, 30. minúty, takže už písať maily nemusíte, ani volať nám, ideme to len celé nejakým spôsobom uzavrieť, takže nech sa páči, pán Timura. Dobre, ďakujem, no, pokiaľ ide o ten záver, e to, čo sme hovorili doteraz, to sú vlastne naznačené také tie základné problémy. Vlastne k tým slovám sme sa dostali až v tej poslednej časti. A pokiaľ by niekto chcel a mal záujem sa s tým bližšie zoznámiť, tak hovorím, tam sú moje dve publikácie, tie posledné pod názvom teda Dávnoväka Európa a zamlčané dejiny. Sú to teda veľké publikácie, ale je to vlastne faktografia celého toho obdobia od 2 miliónov rokov vlastne až do prelomov lepo, lepo, letopočtov, dalo by sa povedať. Tak, ale nie je to žiadne ľahké čítanie, musíte si Áno. na to nájsť čas a klúd no a A, a... a pokiaľ to je to záver, tak je treba povedať, že pre západ sú slovania stále niečo menejcené a iba čo si, čo má slúžiť západu. Lenže ani my sami sme si nevytvorili teda zatiaľ vlastný pohľad na našu minulosť. Naši historici, aj keď nie len naši, preberali zmanipulovaný pangermanský model európskych dejín. Historiografia sa zmieta v pohľade na našu minulosť aj budúcnosť podľa politických zmien, ktoré sú u nás až príliš časté. Trepí rozpolnenosťou a dezorientáciou podľa príklonu k tomu, či onomu obdobiu alebo smeru v orientácii medzi východom a západom. Celkový zmysel dejin Európy a zápasti našich predkov nám uniká. Štáte nevie v potrebnej miere usmeriť ani učobné ostovy a v školách sa vystavujú ľahkovážne i politovane hodné názory na našu minulosť, na naše dejiny, aj na osobnosti i dielo tých, čo sa angožo, angažovali za naše národné záujmy. Jedno nemožno nevidieť a, ne, a, a poprieť. Dnešná západná civilizácia trvajúca viac ako 2000 rokov je z hľadiska vzťahu k východnej Európe k slovanom neprájna a nevraživá. Pretrvávajú falošný a zmanipulovaný obraz o európskych dejinách. Pangermanský model európskych dejín je teória vyprodukovaná v súľade s mocensko-politickými cieľmi a záujmami. Vyššie uvedené príklady ukazujú, s akou neochotou sú príjmané poznatkami podložené názory na Európu a slovanov ktoré nie sú v súlade so západnou gloriou nadradenosti a výlučnosti a politickými záujmami Západu. Poznatky o prvom európskom písme, objavené rumunskou archeologičkou Joffiovou Tormovou, museli čakať na svoje uznanie vyše 100 rokov a podobne aj najstaršia európska civilizácia s poznatkami z Tartarie, Vinčia, a Tripolia. Pýtam sa preto, ako dlho bude trvať agónia zmanipulovaného obrazu európskych dejin a dokedy budú žiť Európania vo faroštnom historickom povedomí. Dokedy budeme počúvať o germánskych áriícoch ako o čistej a nadradenej rase. Aj keď dnes sa to až tak otvorene nehlása, konkrétne kroky v politicko-ekonomickej oblasti vo vzťahu s slovanským národom to jednoznačne potvrdzujú. Dokedy budeme počúvať o nikdy neexistujúcich indio a indio jazyku a ich príchode do Európy v 3. tisícročí prinášame to a o príchode Slovanov až v 5. či 6. storočí? Dokedy sa takto o tom bude učiť mladá generácia v školách? Dokedy bude musieť čakať na uznanie, že Slovania sú rovnocenné a životoscho životoschopné etnikum ako ostatní Európania? ktoré sa tu formovalo na kultúrnom a jazykovom základe paralelne aj s ostatnými európskymi národmi od konca poslednej ľadovej doby. Žiaľ, tento falošný obraz vyhovuje západným badateľom, teoretikom, aj politikom Európskej únie, aj USA, aby mohli s povodom minulosťou a dejinami Slovanov ďalej manipulovať a objasňovať podľa vlastných potrieb a zájmov. Svedčí to o tom, že aj v súčasnosti Slovanov považujú za menejcených ľudí. Ako dlho bude trvať, tým pochopíme, že náš charakter a naše záujmy nie sú rovnaké a tým menej totožné ako západné. Západná civilizácia, civilizácia vyše dvoch tisíc rokov sa riadi svojim základným bytostným princípom, ktorý spočíva v expanzii, výbojnosti a parazitovaní na bohatstve porazdených a podmanených z čoho až doteraz profitovala. Hesla o slobode, suverenite, humanite či ľudských právach sú zaštíracie manévre, za ktorými sa skrýva expanzivita a parazitizmus dnes na čele USA. Dnes sa tento bytostný princíp západu dostáva do ťažkostí problému a kríz s celým spoločenským systémom. Preto narasta agresivita a úsilie expandovať zdovanajme na východ Európy. Slovanom boli západné princípy bytia a života cudzie v minulosti a sú im cudzie aj dnes. Slovanský princíp bytia a života nie je založený na expanzii, výbojoch a parazitovaní na bohatstve porazených, ale na vlastnej práci. Čím viac sa spoločenský systém na Západ je rozpada, tým viac Západ investuje do expanzívnych a represívnych zložiek. Žoldnevské armády, to je profesionálne, Vyhrávajú sem tam nejakú marginálnu bitku, ale nie vojny. A zániku rozkladajúci sa spoločnosti nedokážu zabraniť ani mnohopočetné policajné kordóny ťažkôdencov. Ja si myslím, že po tejto bodke, ktorú ste dali, sa už nepatrí, aby som ja k tomu ešte niečo dodával. tak naozaj len v skratke... Ďakujem v tejto chvíli veľmi pekne za to, že poprvýkrát sa v našom vysielaní a verím, že nie naposledy objavil pán doktor Viktor Timura, s ktorým sa lúčim a som mu vďačný, teda, že meral cestu až senku na Dobanskej Bystrica a že ste teda boli ochotní s nami vydržať až do tejto neskorej nočnej hodiny. Máme tesne pred 23.30, čiže naozaj veľmi vysoký čas. Ja som vám veľmi vďačný za všetky informácie, aj teda za vašu ochotu sem k nám prísť a venovať nám váš vlastný čas. Takže majte sa pekne a do počutia. Ďakujem, dovidenia. No a spolu s pánom Timurom sa s vami ľúčie Boris Koroni. Pekný večer vám prajem.